Dobar večer. Žepravljamo se za enkrat še premalo. malo. Mamo tudi na želju, da za Ramšak zdaj začeli. Tore, pozdravljeni na že tretjem srečanju ciklusa Filizofija svobode. Tokrat imamo ima gostjo dr. Mojca Ramšak, ki nam bo govorila, kot vidite, iz naslova o časti in pa je bila, ali izbrana je bila pa na osnovi njene disertacije, ki se je opravljala z oplekovanjem in pogovarjanjem. Amor to je nekjer tudi povezano. E, gospa je povedala, da bo govorila Slavo Uro, vem bo se seveda tako vedno bomljeni k vprašanjem, odgovorom, komentarjem in tak naprej. Izvolite. Hvala. No, samo da najprej postavim stvari na svoja mesta. To predavanje ni nastalo na podlagi moje disertacije. Moja disertacija iz etnologije je bila na temo življenski zgod koroških slovencev, torej njihovega vsakdanjega življenja in potem se znotraj tega obdelala določene kategorije. Tole, kar bom pa danes predavala, je pa na osnovi zadnje knjige, ki je išla lani pri literi, Čast ni balast in pa na osnovi pred, pred zadnje knjige, ki je tudi išla pri literi uh, z naslovom Žrtovanje resnice, tista pa je o opravljanju pa o obrekovanju. Tako da jaz sem danes v tem predavanju poskušala združiti določene temeljne pojme, kar se tiče častik dobrega imena Sramote, ker sem časovno omejena pač... Uh, Eno uro ste rekli. pa lahko ste 20 No, dobro, jaz če rečem, uro, se pripravim na uro, tako da zdaj bo samo uro. Um, in sicer moje predavanje je koncipirano tako, da na začetku res razložim nekaj teh temeljnih dejstev. In sicer moje izhodišče je takšno, da recimo sta čast in sramota, kot recimo dve sestri, neki um, kulturno-specifični kategoriji. In ker sta kulturno specifični, ne moremo vedno univerzalno govoriti o njih, skratka čas na Japonskem ni enako časti na Slovenskem ali pa recimo nek segment časti. Tako da, kadar bom govorila o kakšnem fenomenu, bom govorila kulturno specifično, kar pa seveda izhaja tudi iz mojega področja delovanja, ker sem etnologinja. Um, zdaj, da vam povem zelo na in tako počest, da rečem, ne, um, Kjerkoli eh, obstaja kakšna literatura o časti in o sramoti, eh, je to literatura eh, dveh tipov. Eno je literatura, ki se nanaša na čisto pojavne oblike časti, ki so kulturno specifične eh, in jih obravnavajo zlasti lingvisti, če so jezikovno specifične, etnologi, antropologi, zgodovinari. Druga vrsta literature je pa mogoče bolj filozofsko teološka in se nanaša bolj na notranjo čast, ne toliko na zunanje pojavne oblike časti. Tako da v okviru tega dvojega bom jaz danes pač poskušala to predstaviti. Skratka, jaz sem si temo časti kot etnologinja in filozofinja izbrala zato, ker se mi zdi to metodološko zelo zmuzljiva tema, In se nisem najprej predstavljala, kako lahko spoh metodološko to raziskujem z orodjem, ki mi ga pač dajata ti dve disciplini. In ker mene nekako privlačijo te teme, ki so metodološko zmuzljive ali pa kjer, kjer gradivo ni neposredno in kjer viri ne govorijo neposredno o nekem fenomenu, pa je treba priti nekak na okrog do tega bistva. Skratka, govorimo o tem, da je čast zmuzljiva kategorija. Težko jo je univerzalno definirati, kar priča tudi vsakršna definicija v preštevilnih slovarjih, leksikonih, enciklopedijah, ki sem jih vzela v roko. Skratka, nimamo neke enotne definicije časti. Zmeraj pa se ta čast, ko sem že omenila, deli na dva tipa, na notrenjo čast in na zunanjo čast. Zdaj seveda, jaz sem tukaj poskušala nekako v grobem kako to zgleda, ne? če si predstavljate, da je to krok, ne, Pri časti gre za to, da imamo neke vrline, ki jih prepoznajo ljudje navzven in imamo vrline, ki jih mi sami prepoznamo kot take. Skratka, ta dva vidika se pri časti čas kombinirata. Kadar nam družba na podlagi teg vrlin pripisuje čast in posledično dobro ime, smo seveda časni, kadar ne, je to pač spregledano dejstvo. In kar se meni zdi pa še izredno pomembno, pa je mogoče manj zastopano v neki temeljni literaturi o časti, je pa to, da imamo vsi pravico do spoštovanja. Skratka, to moje prepričanje izhaja pač iz tega poznavanja človekovih pravic, o človekovem dostojanstvu, kršenju osnovnih človekovih pravic, kot boste videli v nadaljevanju. Um, skratka, današnji pojem časti... Kot ga poznajo recimo naši slovenski SSKJ in drugi jezikovni viri in pa kot ga prepozna evidenca časti je tak, da so tu motor vključeni številni diskurzi, zgodovinski, pravni diskurzi in sicer na eni strani je čast ta občutek velike etične moralne vrednosti, torej je dostojanstvo, ponos, ugled, veljava, dober glas, Na drugi strani je pa tudi to javno priznanje velike vrednosti ali veljave, je spoštovanje in, in potem na koncu slava. Um, torej, zdaj, zradi vseh teh različnih kulturnih specifik bom izpostavila samo nekatere, ki so nam tukaj mogoče nekoliko bliže. Um, V danjem življenju je ta čas namreč prisotna na različnih področjih. Čas je prisotna tako v upravi, obrambi, politiki, kulturi, pravu, v akademskem svetu, v športu in pri različnih družbenih zadevah. To je seveda dejstvo na podlagi evidence, ki sem jo zbirala dolga leta. Ampak na drugi strani, pa vsaj v Sloveniji in tudi druge, velja neko splošno prepričanje v javnosti, da je, čas od, da je čast odsotna, da čast ni več tako zelo pomembna kategorija, kot je bila v preteklosti, skratka gre za nek tak romantičen vidik, da se je nekako se sesedla in da ne živimo več v kulturi časti. Skladka, to moje izhodišče tega ljudskega prepričanja, tega neosnovanega ljudskega prepričanja, prepričanja je bilo tudi moja delovna hipoteza, ali je čast res tako nepomembna v sredanjem življenju ali je kaj drugega s tem. Um, seveda ta vtis odsotnosti in neki nemodernosti časti, ki je otemeljena na pravi vrednosti človeka, je zavajojoč. To vam zaziv, kar povem, kakšno smer ušla ta um, diskusija potem, morda kasneje. Namreč mi še vedno živimo v zelo močni kulturi časti, še vedno o časti govorimo in, in še vedno uporabljamo številne fraze, ki se na čast nanašajo. Čas je globoko zasidrana v naši kolektivni zavesti, zato pač tezi o tej odsotnosti in časti jaz, kot raziskovalka časti, nekak ne morem um, prikimati. Um, jaz sem poskušala tudi nekaj, kar je mogoče v etnologiji in antropologiji manj pogosto in sicer poskušala sem izmeriti globino časti v slovenskem okolju. Um, Seveda nisem imela pojma na začetku, kako bi se tega lotla, dokler nisem um naletela na dva besedilna korpusa, na besedilni korpus Nova beseda z 240 milijoni besed in besedilni korpus FIDA plus 620 nekaj milijonov besed. Seda ta dva besedilna korpusa obstajata že pred časa, zajemata več ali manj podatke iz literature, iz parlamenta, iz reklam vsakodnevnih, iz vseh časopisov, ki so nekako online od leta 2000, oziroma so postajali online od leta 2000, Skratka, v teh dveh korpusih najdemo beseda iz vseh teh segmentov in glede na število besed, in glede na število pojavljanja samostalnika čast, pri čemer sem seveda izključila možnost, da bi mi iskalnik iskal pridevnik, časten, ten, čas na čas, in tako naprej, in isto za sramoto. Skratka, na podlagi tega preštevanja, odštevanja deljenja, sem ugotovila, da približno v 80% v obeh korpusih enako, uporabljamo besedo čast, medtem ko samo v 20% uporabljamo besedo sramota. In potem eh, pač sem še enkrat nekako statistično preverila, če ni morda prišlo do kakšne računske pomote pri, tem, pri tej moji trditvi, ampak žal ne. In kako si jaz to razlagam, Zakaj te razlike? Seveda na eni strani lahko pripišemo tako veliko pojavnost besedišča v zvezi s častjo temu, da mi v Sloveniji živimo v kulturi časti. In to se pač kaže v besednem izražanju. Na drugi strani pa seveda čisto človeškemu dejstvu, da vse, kar je sramotno, poskušamo zbrisati, pospraviti pod preprogo skratka, Uh, za te, za te um, fenomene uporabljamo tudi druge besede, recimo eufemizme, skratka sramota kot beseda, kot samostalnik, je zato tako manjši uh, meri prisotna v obeh teh uh, besedilnih korpusih. Um, zdaj, glede na to, da um, vsak danje življenje seveda... Um, ne operira z nekimi jasnimi definicijami in moram tudi povedati, da se v vsakdanjem danem življenju beseda čast zelo pogosto zamenjuje s posledicami za čast ali pa še s čim drugim. Zato recimo za čast kot koncept, kot idejni koncept uporabljamo v Slovenščini dobro ime, ki je posledica časti, sloves, ugled, renome, slava, reputacija, priznanje, odlika, spoštovanje, čislanje, češčenje, gloria, fama, naravna čistost in neomadeževanost, te dve seveda samo v primeru, kateri govorimo o ženskah, kredibilnost, dostojanstvo, poštenost, integriteta. Vse to so sinonimi in se uporabljajo Več ali manj, kadar hočemo razložiti ta koncept časti. In sedaj, če govorim o sinonimih, potem me je zanimalo tudi, kako je sproti pomenkami za čast. Te so pa nečast, sramota, brezčasnost oziroma neko stanje, kjer smo brez časti, časti kraja oziroma odzem časti, infamija in nizkotnost. To so te glavne besede. Beseda sramota je pa obarvana z rdečim ker sem se jaz pod tem tekom raziskave odločila, da bom uporabljala to, raz, to besedo v slovenščini iz čisto praktičnih razlogov, namreč precej moje literature um, je bilo v angleščini in tam je beseda shame kot sramota, to, kar pri nas pač pomeni ta samostalnih sramota, um, še um, v nekem drugem pomenu. Uh, in zato se meni pač med temi besedami um, Torej, pomeni sram, ne Shame. Uh, Zato se je pač meni zdelo, da v slovenščini ne moramo uporabljati kaj druga kot besedo sramota. Uh, torej, zdaj, kako to, da je toliko teh pojavnih izrazov? Bom vam dala zdaj nekaj primerov iz vsakdanjega življenja. Namreč to mešanje časti z drugimi oblikami ali pa z vrstmi časti, recimo slavo na naprimer pri športu. Tam govorimo, da gre za čast in slavo in tam športniki recimo rešujejo športno nacionalno čast z dobljenimi kolajnami na prvenstvih. En mariborski klub ima celo napis en klub, ena čast. Ko sem jaz njih zelo zavzeto spraševala, kako to pojasnijo, mislim, kdaj je to nastalo, zakaj je nastalo, kdo je pobudnik te, tega mota in tako naprej, skratka nisem odnehala, so mi dali gol in skratka so me skensali, in se o tem sploh niso pogovarjali, skratka ne moram vam povedati, kot to izvira, ampak ker sem v Mariboru, pač se mi zdi treba to omeniti. Dobro, to je bilo pri športu. Potem v vsajdanjem življenju čast mešamo z dobrimi manirami. Naprimer, pri poslovni časti uh, govorimo v bistvu o nečem, kar je poslovni bonton. Potem se recimo borimo za predsedniško čast ali za druge neke častne družbene pozicije, Določene uradnike in funkcionarje tituliramo na poseben način, na primer gospod. Dobivamo akademske časti, imamo veliko čast predstaviti koga ali kaj um, pomembnega. Drugi ljudje nas lahko počastijo svojo prisotnostjo. Čestimo bogove, svetnike, heroje, estrado, športnike, pogumne vojake, mrtve v nekrologih. Pomembne dogodke častimo tudi tako, da sami sebe pohabljamo, ne da bi bilo to čaščenje nespremljivo. To se mi je zdelo recima ena prva oblika perverznosti zvezi s čestjo, ampak jih bo še več in so še dosti bolj krute. Pri tem samo pohabljanju imam v mislih kitajca na olimpijskih igrah leta 2008, če se spomnite, si je en moški dal zapičit v telo, v glavo, v roke, v trup 2008, bucik v barvah, olimpijskih krogov. Ne? In to je pač čisto po definiciji antropološki samo pohabljanje, ampak on je to naredil v smislu, da bi počastil ta dogodek. E, potem recimo v spomin časti gradimo spomenike tematske parke, Vse to včas nekim izjemnim ljudem, nekim tragičnim dogodkom. Poimenujemo pomembne infrastrukturne objekte, kot so letališča, šole, bolnišnice v včas uglednih državljanov. Svoje otroke imenujemo počaščenih zvezdnikih ali celo po krajih. Nem, če se spomnite, pred nekaj leti je en par iz Belgije dal svojih čirki ime Ljubljana. Ne, ker je bil v Ljubljani in ker je Ljubljana naredila tak vtis na nju. Potem se obvezujemo, da bomo častili našo dediščino in zgodovinska junaštva, prirejamo koncerte komu v čast, izkazujemo poslednjo čast umetnikom, državnikom in njihovim družinam. V vojski in politiki je čast pomembna, zato poznamo časne straže, eh, potem poznamo časne bitke, številna časna odlikovanja. S častjo nosimo državne simbole, na primer zastave, na drugi strani pa imamo politike, ki jim seveda dnevno zdrsne na vrednotah, kakršne so čas, poštenost in verodostojnost. Vlade s častjo potrjujejo mednarodne dogovore ali prejem pomembnega pisma. Fraza v čas nam je služiti domovini je pogosta pred volitvami, od leto zdalje pa tudi zaradi volontiranja na državnih proslavah. V diplomaciji imamo tudi nekaj časnih poklicev, naprimer časne konzularne funkcionarje oziroma časne konzole. Ko govorimo o miru, imamo časne sekretarje in časne predsednike. In sveda ne nazadnje, vsi poznamo to To žalostno dejstvo, ko so naši projekti finančno podhranjeni, takrat pač iščemo častne pokrovitelje. Naprimer medijske, ki prispevajo brezplačeno glasni prostor ali ugledne ljudi iz javnega življenja, da bi se z njimi pojavili na dogodkih, ki jih prirejamo. S tem pač želimo opozoriti na in na svojo dejavnost in pritegniti čim več ljudi. Funkcija častnih pokroviteljev je seveda simbolična, Na naprimer predsedniki držav, strank, ministri, župani ali njihove soproge so pogosto častni pokrovitelji pri dogodkih v podporo humanitarnim in družbeno koristnim akcijam. Lepe tuje igravke so častne botere pri odprtju modnih trgovin, če se spomnite Lani Monika Beluči v Ljubljani. V prejšnjem sistemu je bilo zlasti okoli prvomajskih praznikov pogosto reklo delu čas in oblast ki pa seveda danes nima več nobene teže oziroma se je spremenilo v psovko delu čast kapitalu mast. Delavec si danes seveda šteje v globoko čast, če sploh lahko dela, o oblasti in ustrezni plači lahko samo še sanja. Dostojanstvo na delovnem mestu oziroma pravica do spoštovanja in predvsem varnosti pred različnimi oblikami nadlagovanja. Uh, Obstaja v konvencijah, v praksi se je sprevrgla v divje kršenje zakonov, človekovih pravic, deklaracij, mednarodno sprejetih pogod, kar se pač kaže v tem nebrzdanem porastu različnih oblik kršenja delovno-pravne zakonodaje in različnih oblik movinga. Na drugi strani, recimo v ZDA, se je zelo razvila storitev management oziroma upravljanje ugleda. Mi tega pravzaprav še nimamo, pri nas uporabljamo navadne PR službe ali pa sami sebi rešujemo čast. Gre pa za to, da se ljudje vse bolj zavedajo, kako pomembna sta v njihovem poklicu in tudi v osebnem življenju čast, ugled in dobro ime in zato so pripravljeni to svojo čast braniti in varovati svoj ugled pred obrekovanjem, klevetanjem, dezinformacijami, zlonamernimi obtožbami in tako naprej. S pomočjo storite upravljanja ugleda lahko recimo posamezniki izboljšajo svoje družbeno življenje, zavarujejo svoje posle in zato bolje zaslužijo. Danes je recimo nujno, da direktor upravlja svoje neotipljivo premoženje, to se pravi svoj ugled. Merjenje njegovega ugleda je zgolj pripomoček za nadaljnje načrtno delo za direktorje osebni razvoj in za razvoj njegove blagovne znamke. Seveda pa tudi delodajalci zelo pogosto preverijo svoje kandidate, ki se javljajo na razpise, tako da preverijo vse dostopne informacije v njih, če že niso navedene v vlogi. Največkrat gre za ta internetna iskanja, ki pač lahko razkrijejo mnoge neprijetne in provokativne podrobnosti, nesprejemljive fotografije in tako naprej, zato je modro paziti na svoj ogled tudi v medmrežju in ravnati preventivno. V primeru, da internetni zadetki pokažejo omadeževano čast, spet lahko, če smo doma v ZDA, najamemo ta, to storitev upravljanje ogleda, sveda proti plačilov, um, ki sistematično spremlja recimo spletne strani in uh, jaz si točno ne predstavljal na kak način, ampak briše neprijetne vsebine za tiste ljudi, ki plačajo to storitev. Um, Torej, obljuba časne besede je tudi nekaj, kar še v vsakdanjem življenju precej poznamo. To ponavadi pospremimo skretnjo desna roka proti srcu um, ali, pa recimo, um, ali pa recimo rokovanje pri mladini pa celo tako, da imamo pričo, ki seka in rečejo sekam. Ne? Lahko pa tudi ni nulo, da se rokuje, ampak rečejo samo sekam, pa pomeni, da v neki časni zadevi, recimo, ki je pač pomembna za, za te osebe, nekdo, Nek neformalni uh, razsodnik seka, to se pravi, da je priča temu dogodku. Ne? Um, torej, kvadr opazimo, da kdo ravna nepošteno ali nečasno, nam je vidno izpod časti, da bi se s to osebo še naprej ukvarjali. In končno lahko svojo moč nad šibkejšimi, zlasti nad ženskami, kažemo in zlorabljamo tudi v imenu časti. V imenu časti so ženske v različnih delih sveta lahko posiljene, pohabljene, usmrčene, če tako presodijo njihovi moški sorodniki. Moška čast je v patriarhalnih družbah neposredno odvisna od ženske sramote. Večjo sramoto, ko ženska prinese svojimi dejanji ali obnašanjem, manjša je čast moškega, ki je dolžan za njo skrbeti. V nekaterih skupnostih ubijanje nedolžnih žensk imenujejo častna zadeva krati pa je to tudi eh, vir nekih mednarodnih nesporazumov, eh, mednarodnih pritiskov in seveda to je vir nacionalne sramote za njih. Večina umorov žensk zaradi časti se zgodi v muslimanskih državah, ki za taka dejanja ne predvidevajo nobenih verskih ali pravnih sankcij, ampak nasprotno. Gre za prakse, ki kršijo človekove in ženske pravice, z namenom, da bi utišale in podredile ženske, jih izključile, izolirale iz javnega življenja, jim onemogočile ločitev in enakopravno delitev premoženja, jih prisilile v poroke, žalile, če ne sprejemajo spolnih praks, jih prodale v prisilno delo in naredile njihova življenja manj vredna od življen moških. Ti primeri, ki sem jih pokazala, so stari primeri. Prejšnji teden ste verjetno vsi brali v časopisu o novem primeru, o pakistanski deklici, ki so jo ustrelili zato, ker si je želela, da bi dekletanje njene starosti dobila izobrazbo. To je ta isti princip, o katerem sem zdaj govorila. Poleg umorov in posilstev zaradi časti obstajajo tudi samomorilski napadi zaradi omadeževane časti. Arabsko razumevanje časti ženskam opredeljuje vse korake v življenju in tudi v smrti. Zato ni več tako redko, da omadeževano čast žensk izkoristijo skupine skrajnežev, ki ženske prepričajo v samomorilske napade ter jih urijo v tovrstnih veščinah. Čeprav je še vedno več moških samomorilskih napadov, vsaj po nekih statistikah. Um, pa tudi ženski napadi niso več izjema in to celo v primeru, da so ženske poročene, da imajo otroke. Zakaj? Ženske je namreč veliko lažje rekrutirati uh, za samomorilski napad, če se že nekako počutijo osramočene. Uh, zradi bodi kakršnega koli propadlega ali prepovedanega odnosa ali skratka zradi kakršnega koli dejanja, ki je v tisti družbi um, nesprejemljivo. Um, V, če so v takem odnosu eh, psihično in fizično še zlorabljane, eh, samo morilskim napadom samo operejo svoje, om, svojo omadeževano čast, s tem, ko se žrtvujejo za stvar, ter postanejo v očeh drugih spet spoštovanja vredne, po polasni smrti. Eh, skratka, tukaj vidite, da bi lahko od teh primerov še našteli eh, celo kopico, jaz se bom tukaj pri tem ustavila. Uh, hočem spet opozoriti da govorim zmeraj o kulturno specifičnih primerih, torej nekatera so vezana na slovensko okolje, nekatera so vezana na druga okolja. Um, Zdaj imamo poleg te, tega odklona od časti, ki sem, ga kar, ki sem ga ravno kar navajala in je krut in je tragičen za velik del človeške populacije, imamo še en odklon, ki je mogoče malo manj tragičen, ampak je tudi vreden svoje pozornosti. Skratka, ta odklon od tega samega koncepta časti je odklon v tako imenovano lažno čast.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 Ampak, da bo včasih največji napuh glumil svetniško skromnost. Zkratka, tam je bila, ta primerjava mi je bila zelo všeč. Um, no, zdaj, če gremo zdaj od tečastih lepnosti še dlje, če gremo do slave. Torej, do tega splošnega zunanjega priznanja, javnega občudovanja, pozornosti, ki jo kdo prejme zradi svojih impresivnih dejan. Um, skratka, zaradi javno izrečenih časti se posamezniku seveda povečata ugled in veljava. Otipljiva slava, torej ta, ki jo družba prepozna in njena količina, uh, statisti, zaradi katere uh, koga slavimo. Um, seveda se ta slava zmeraj nanaša na zunanjo čas, ne? to vam je že zdaj prezentno, torej čas, ki jo izkazuje skupnost, med tem, ko je čas tudi ta individualni občutek klasne vrednosti, ki je podkrepljen z vrlino, še preden pride do javnega priznanja. Lažna slava temelji na častih in je pogosto kratkotrajna, zato rečemo pet minut slave. Um,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 pač v sklopu tistega kurikuluma um, in kakor je bilo to mogoče. Skratka, eseje so pisali na temo časti in sramote, mene pa je zanimalo, kako oni notranje doživljajo uh, to čast. Uh, in kaj čas čast bistvu, pomeni. Uh, skratka, nisem želela ostati pri nekih filozofskih definicijah, pri teoloških opredelitvah, pri tem, kaj recimo kot antropologinja lahko posnamem v družbi, ampak me je zanimal ta neposreden odziv mladih. Vse v razred je seveda pisal esej uh, in um, rezultati, moram reči, so bili strašni. Vse, kar si danes mladi predstavljajo pod pojmom časti, je slava. Slava na kakršen način, od plakatov na stenah do lastne slave in tako naprej. Um, ne bom vam recimo navajala njihovih izjav, ker so bile tudi jezikovno um, hudo oborne, ampak.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 Kmal nas bo povsod. Na ogromnih džambotih bojo naše 100-meterske face. Na TV-ju bomo klepetale, densale, se smejale. Z naslovk boš vsak dan prebral, kva nam dogaja. Če bomo v restauraciji naročile lososa namest kaviarja, bojo o tem na CNN-u udarli živo debato. Kupo boškoka kolo na nalepki bojo naše face celi avtobusi in Japonk se bo je oblačil k me. Z kompjutra, z mobija, od posto te bomo gledale. Skratka, jaz sem se to prebrala v Ljubljanščin, ampak se mi zatika, no. Um, toliko, da dobite občutek, tako tudi to zgleda pri današnjih srednjih šolcih. Skratka, to si oni predstavljajo in pričakujejo od recimo zunanje časti in to je vse, kar pričakujejo. Um, no, zdaj v nadaljevanju. Um, Skrat, zdaj sem mogoče posnjela te antropološke drobce za namen tega predavanja. V nadaljevanju sem pa se potem v te študiji ukvarjala z malo bolj lingvističnimi um, pojavi, ki nas obkrožajo. In um, sem si to zamislila tako, da bi mogoče bilo fino pogledati, kakšne metafore imamo na temo časti in na temo sramote. Metafore sem seveda posortirala po, um, po Lakovu, po teh znanih kategorijah, ki so objavljene v več njegovih delih, oziroma Lakov ali pa Lakov in Johnson, mislim oba avtorja skupaj, ali pa samo en. Um, in sem v bistvu te zelo abstraktne pojme poskušala nekako predstaviti skozi te dvojice. Visoko, nizko, veliko, majhno, skrito, odkrito, redko, pogosto, lahko, težko, čisto omazano, pod, pod, pod kategorija o kontaminaciji, izgubiti, pridobiti in seveda kot neutralno ohraniti. Potem pa glavno stvar, ki je pri časti in o kateri govorimo, izgubiti obraz. Potem o vseh pretiravanjih, o telesni bolečini, ki jo čutimo, ko izgovarjamo določene stvari o časti in pa o teh viteških zadevah, kot so ujeti in vreči rokavico. In zdaj bom nakratko predstavila še te vidike. Skratka, Vsa ta izhodišča za te metafore, ki jih v slovenskem jeziku uporabljamo, so vedno nekako uh, utelešena v našem telesu. Boste zdaj tako videli, kako ti abstraktni pojmi zgledajo, ko jih utelesimo uh, skozi rabo našega telesa vsak dan. Pri recimo dvojici visoko nisko, Tukaj gre za metaforo moralne moči in ta je med najpomembnejšimi v tem moralnem sistemu. To je kompleksna metafora in njeni pomembni sestavini sta visoko ali nisko, oziroma včasih tudi zgore ali spodaj. Torej, kar je dobro, je vedno zgoraj, kar je visoko, je pa spodaj ali nizko. Pretežni del metafore o moralni moči ima seveda opraviti s konceptom nemoralnosti oziroma zla. Zlo se kaže kot zunanja ali notranja sila, ki povzroča nemoralna dejanja ali padec. Da bi ostali pošteni in pokončni, moramo biti močni in se upreti zlo, zlu. Zato je pač ta morala vedno pojmovana kot neka žilava moč s hrtenico. to so te pogoste metafore tudi v filozofski literaturi. Metafora moralne moči pa se giba med tem moralnim in fizičnim, med biti dober, biti pokončen, biti slab in biti nizek, plitek, majhen, med povzročati zlo in nizko pasti, Med zlom kot silo in moralnostjo kot močjo. Najpogosteje je ta metafora visoko-nisko v skupini z drugimi moralnimi metaforami, naprimer z metaforami o moralnih mejah, o avtoriteti, o morali kot ubogljivosti, potem o moralnem bistvu, moralnem zdravju in moralni celovitosti. V slovenskem jeziku se na metaforo moralne moči navezujejo konkretne metafore o časti. Recimo, rečemo biti pod častjo, torej biti pod pragom lastnega ponosa, ali pa biti v čast, torej biti v ponost, kar izraža neko zdravo srednjo mero časti, ali pa pa uspeti se do časti, torej napredovati v neki družbeni hierarhiji, ali pa laž čest čast koga, to mi dve znado predvsej poznava, laž, ki znižuje čast koga, obrekovanje, namreč, v novinarskem svetu, ne? pa tudi sicer v sredanjem življenju. Reči kaj čez čast, torej govoriti čez potrebno mero in poskusiti znižati komu čast. Poveličati čast hiše in imena, to je bilo v preteklosti pogosto, ampak danes ni nič manj pogosto v naših glavah. Torej zvišati ugled družine in njenega dobrega imena. Visoko dvigniti glavo, torej ponosno se držati, zavedajoč se lastne časti, ali pa na drugi strani gledati v tla, torej zaradi sramu in osebne sramote se izogibati očesnim stikom. Torej to visoko in nizko nakazuje ta medsebojne odnose na lesvici nadrejen, podrejen. Recimo, na člane kraljeve družine se še danes obračamo z nazivom Vaša visokost. Medtem, ko tisti, ki storijo kaj sramotnega, zaslužijo ime nizkotnež. Ljudje ne želijo, da bi jih gledali na vzdolj, Uspešni stojijo na najvišji stopnički, časti hlepneži visoko segajo, čim bolj podrejen ali ponižnejši je kdo, tem bolj globoko se klanja. V znak podrejanja svojo telesno višino zmanjšamo, da bi dobili ugled, pa jo povdarimo. Upazujte časi, kako se ljudje ogledujejo v izložbah, mimo grede, pa boste videli. No, premaknimo se naprej. Ta, ta razlaga recimo je bila precej dolga, ostale bomo malo skrajšala, da bomo prišli skozi s časom. Skratka, metafora veliko in majhno deluje podobno, kot deluje prejšnja metafora. Skratka, majhen izraža neko majhno količino in stopnjo spoštovanja časti, Skratka, neko pomankljivost ali pa okrnjenost morale in stanje nizko na družbeni lestvici. Majhnost je zato grožnja moralni celovitosti, torej, če govorimo o časti, velikost pri sramoti pa pomeni nenormalno in nekontrolirano razraščanje nespremljivega vedenja. Naprimer, rečemo, velika čast, torej stanje je velikega ogleda in spoštovanja, torej nekega ogleda in spoštovanja, ki sta večja kot običajno, no, da tako razložim, Potem nekaj nam je v veliko čast, torej v veliko zadovoljstvo in ponos, to je prevelika čast zame, pa se spomnite, kaj je prej Jan Žekovič povedal, ne? torej to je čast, ki si je ne zaslužim, s čimer se lahko izraža tudi neka lažna skromnost, potem imamo velikega človeka, torej pomembnega, zaslužnega, oglednega človeka, imamo pa tudi veliko sramoto, to se pravi visoko stopnjo sramote in majhno sramoto, manjšo razsežnost sramote, pač glede na ta možen razpon, ki ga v neki družbi poznamo. pričasti veliko skrivamo in tudi veliko odkrivamo. Recimo, če gremo k človeškemu telesu, Telo ima svoje javne dele, javni deli so obraz, dlani, vrat do neke mere, lasje, pač odvisno od družbe in kulture, ampak zdaj, recimo, če govorim za Slovenijo, ne, Skratka, ti javni deli telesa služijo neki naši samopromociji in v tej naši samopromociji skozi te javne dele telesa se zjedri naša identiteta, torej osebna identiteta, družbena identiteta, tudi stvar časti, ki zapoveduje, da se je treba zoprstaviti in soočiti z drugimi. Skladka, potem imamo pa zasebne in skrite dele telesa, ki jim rečemo tudi sramotni deli telesa, ne? glede katerih čas zapoveduje, da jih je treba prikriti in to seveda v vsaki družbi drugače. Javne, aktivne rabe recimo zgodnjega moškega dela telesa, ko se moški izprsi, se zaprstavi. sooči, gleda drugemu človeku v obraz, v oči, vzame si javno besedo. To je pretežno še vedno monopol moških. Ženska se pa, če je tradicionalno zgojena tudi še v Sloveniji, izogiba javnih mest, se mora nekako odpovedati javni rabi svojega pogleda. V javnosti hodi s pogledom, usmerjenim v tla, to prepoznate, to je iz filma Malena, Monika Bellucci, ki je gleda v tem konkretnem primeru v tla, ker jo um, mladina iz tiste vasi, kjer je ostala kot sama, najprej predvidoma kot vdova, potem pa se je skažela, da ne kot vdova, skratka, vse čas nadlegujejo. Ne? In, uh, zapovedano vedenje v tem času, torej dogaja se film oziroma Zgodba med drugo svetovno vojno, je, da ženska v tem primeru gleda v tla. Izrazito ženska vrlina, skromnost, zadržanost, omejevanje usmerja celotno človeško telo k tlom, v notranjost, v hišo, medtem ko moška odličnost, čast, ta se potrjuje v gibanju na v gibanju na zven, k drugim možem. To je ta bistvena razlika. In te nezavedne telesne prakse skrivanja in odkrivanja nakazujejo, da je pravica do nadzorovanja spolnosti in reproduktivne moči mladih ženskih teles pravica, ki si jo lastijo moški in pa starejše generacije. Zato recimo pokrivanje telesa še zlasti glave signalizira spoštovanje znotraj simbolnega skupka časti in sramote. Pokrita glava je pri ženskah znak spodobnosti. Ne samo v tistih primerih krutih, ki sem jih prej pokazala, ampak tudi v našem slovenskem okolju, recimo vsako nedeljo k maši prihaja še določeno število starejših žensk z ruto na glavi, ne glede na vreme. To nima neke eh, klimatske funkcije, recimo, ker bi bilo v cerkvi hladno, ampak funkcija te rute je prav hranjenje svoje časti. skratka pokrita ženska glava je simbol časti. Družina, vera, etnična, nacionalna pripadnost ter osebne odločitve vse steje se srečajo na ženski pokriti glavi. Pokrivanje ženske ščiti pred moškimi pogledi, pokrito žensko telo signalizira nedotakljivost in v skladu z načeli ženske časti zahteva spoštovanje. Potem imamo pa pri moških odkrito glavo, recimo tisti moški, ki še nosijo klobuk, ne, Pri srečanju s kom dajo klobuk ali pa kapo dol. In imamo tudi frazo, klobuk dol, skratka v znak spoštovanja, ko mu rečemo, klobuk dol ali pa kapo dol. Ne? Seveda tukaj bom to pač upozarjal na sredinsko mero, ne na pretiravanje. Ne? Namreč, recimo, pri snemanju klobuka naj bi obraz ostal odkrit potem pregloboki prikloni, prisiljeni nasmeški, spakovanje, ti vsi znajo eh, ja, doseč ravno nasproten učinek. Potem imamo še druge metafore, ki skrivajo in odkrivajo, recimo izkazati čast, torej javno pokazati čast ali spoštovanje do koga, koga postaviti na piedestal, kot zgled nekoga postaviti eh, oziroma dobre lasnosti nekoga tako da jih vidijo drugi, in nasprotno postaviti koga na pranger, torej javno koga osramotiti. Tukaj je pet slovenskih prangerjev, v Sloveniji je ohranjenih še 13 prangerjev, v spomeniško zaščitenih, torej v različnih, v različnih krajih. Tale pranger tu na zadnji sliki je v rodavlici in je skrit v notranjosti hiše, je pa tukaj sicer sramotilna klopca pred tole hišo, kjer je bila včasih sodnija. No? Um, skratka, potem pri skrivanju, pri skrivanju govorimo tudi, da je treba skriti sramoto. Trudimo se, da za sramoto ne zvedo drugi ljudje in zaradi sramote bi se radi udrli v tla ali pa se naredili nevidne. Skratka, spet bi se radi skrili pred ljudmi. No, potem imamo um, še recimo m, kategorijo metafor redko ali pogosto. Tudi to so orientacijske metafore. Um, in sicer rečemo, doletela me je redka čast da predavam v MKC Maribor recimo ali pa karkoli. Skratka, dobil sem neko posebno, izjemno priložnost, da opravim neko zaželeno dejanje. Metafora lahko ali težko. Tudi teža pritiska na moralo. Pri čemer je, če je teža pri časti obratno sorazmerna kot teža pri sramoti. Imamo lahko žensko, torej nečasno žensko in imamo težko sramoto, torej veliko sramoto. No, potem pri metafori čisto in umazano, tukaj je cel kup podrobnosti, jaz bom samo nekaj jih omenila, eh, Skratka gre za metaforo o moralnem zdravju, ki deluje na ta način, da je, da je moralnost videti kot bolezen, ki se širi. In tako kot pač otroke ščitimo pred boleznijo s tem, da jih prisilimo, da si umivajo roke, eh, ali pa jih držimo stran od bavnih ljudi, tako pač moramo enako ščititi sebe pred škodljivimi vplivi nemoralnosti, s tem, da se držimo stran od nemoralnežev. Um, ker čistoča in snažnost promovirata zdravje, je tudi morala videti kot čista in neomadeževana. Metafore o čistosti in umazaniji so najpogosteje v tkane v spet te patriarchalne kulturne vzorce. Vsi ti patriarhalni kulturni vzorci, od, od časti in sramoti, so v bistvu krinka časti in vedno izpričujejo neko moško dominacijo ter neko stopnjo moškosti. In tukaj imamo cel kup nekih kulturnih imaginarijev, od čiste in omazane časti. In vsi ti imaginariji imajo vedno spolne konotacije. Recimo moške patriarhalne vrline, kot so možatost, odločnost, zaščitniško obnašanje, lahko recimo ogrozijo neke. Za res negativne ali pa pripisano negativne e, lasnosti ali pa dejanja žensk, zaradi česar morajo biti te kaznovane. Oblike teh kaznovanj sem malo prej predstavila, sklad, lahko so verbalne, lahko so fizične. E, torej, ženske so v prenesenem pomenu označene kot umazane, e, ker so pač svojimi dejanji kontaminirale, umazale, omadeževale družinsko, vaško ali celo nacionalno čast in ženska lahko opere svojo čast, s tem, da se popolnoma pokoriti tem patriarchalnim vzorcem. Moški pa za razliko od ženske, skladka, uporablja različne kaznovalne ukrepe, kot, so, kot smo prevideli, izobčanje, kamenjanje, usmrtitev, da zaščiti skupnost pred ponovnim mazanjem dobrega imena no in seveda pri tej kontaminaciji imamo še eno zanimivo pojavno obliko zelo pogosto, skratka ta metafora o nesnaženju ali okužbi z nemoralnim, ki se prenaša z enega člana skupnosti na drugega, to se pravi v družini, v klanu, v vaški skupnosti, celo na nacionalnem nivoju se lahko prenaša tudi s to se pravi dejansko v družini, odto tudi ti koncepti krvnega maščevanja, pa zanimam časa, da o tem razlagam. Um, lahko pa se včasih zdi, da se ta kontaminacija prenaša po zraku, tako kot kakšni bacili. Dovolj je, da jaz stojim zraven nekega nečasnega človeka, pa mi bodo že pripisali, da že imam kaj s tem človekom, kaj nečasnega. Recimo, ne? um, in Potem seveda rečemo, tvoja sramota je sramota za celo hišost. Tukaj v tej recimo, frazi vidimo, kako se to prenaša. Ne? Um, ni nujno, da kontaminirajo samo ženske, kontaminirajo lahko tudi moški. Recimo, če se ne more odpovedati kakšnemu škodljivemu nagnjenju, recimo alkoholizmu, hazardiranju, korbanju, ali če je njihovo početje pač sramota za vse, ki z njimi pre prebivajo. Um, no, zdaj se veda pri tem, kada rečemo, da čast izgubimo ali jo pa pridobimo, ali pa jo poskušamo vse ohraniti, torej, kot to vmesno stopnjo, med izgubiti in pridobiti, ne? Um, imamo tudi celo vrsto teh metafor v Sloveniščini. Gre pa za to, da um, imamo tukaj metaforo o moralni celovitosti, če nekaj izgubimo od te celote, nekaj odzamemo. in kadar je celota okrnjena, kadar je morala okrnjena na nek način, ne? um, takrat pač je necelovita in takrat recimo rečemo, um, da je nekaj razpadlo na dele, je manj vredno in je recimo poteptati čast, to se pravi uničiti, izgubiti, zapraviti čast. Krasti čast, nekomu odvzeti čast, to se pravi oddela njegove integritete, mu odvzeti del. Ne? Vzame se mu čast in poštenje, torej ostramoti se ga. Obraniti čast, recimo ohraniti čast z ozivom na želitev. Potem ohraniti moralno celovitost ali pa prodati svojo čast, recimo rečemo, torej izgubiti ali zamenjati svojo čast za kaj drugega, povrniti čast, torej s tem, da jo operamo, kot smo videli v prejšnjih primerih, in pa seveda v optimalnem primeru obdržati svojo čast, torej ohraniti svojo čast. No in Zdaj, znotraj tega imamo pa še eno skupino metafor pri izgubljanju častin sicer metaforo, kako izgubimo obraz. Obraz je torej tisti del telesa, ki se zelo nanaša na čast. Torej, področje vidnega izražanja časti so recimo telesni deli, glava recimo. Služabniki in dvorjani so recimo izražali čast kralju z globokim poklonom, pri čemer niso smeli nikoli pogledati v oči. Pljunek v obraz, klofuta na obraz ali klofuta okrog v šest, Klofne in osramoti osebno čast tistega, ki komu povzroči razočaranje in neprijetnosti. Glava na tnalu oziroma obglavljanje je najhujša oblika sramotilne kazni. Torej sovražnikova glava na, tna, na pladnju, kakor v tem primeru pri Martinu Krpanu, pa zmaga nad njegovo častjo. Po konci dvignjena glava, smo rekli, je znak ohranjene osebne časti, sklonjena povešena glava je znak zadrege, sramu in tudi žalosti. Sklonjena glava žensk, zlasti pred moškimi, pa onkraj navedenega izraža še skrb za ohranitev celovitosti časti. Um, torej, um, zdaj, recimo, če rečemo, izgubiti obraz, to pomeni biti osramočen, ponižan, degradiran, zgubiti ogled, medtem ko ohraniti obraz, pomeni ostati čist, za last ujiti sramoti oziroma ohraniti videz časnega poštenega človeka. Časten človek, ki ohrani obraz v katerikoli situaciji, visoko dvigne glavo, si upa gledati v oči, ne odvrača pogleda in ne gleda v tla, saj se ne počuti osramočenega. Tukaj je spomenik Kain potem, ko je že ubil Abela in ga je zaradi tega dejanja sram. To je v Parizu. Potem imamo recimo pri, te, pri teh metaforah, zvezi z obrazom, še eno zanimivo pojavno obliko, Um, in sicer uh, velikost je pomembna. Zato rečemo, da je nekdo faca, velika faca ali celo mega faca, sem že slišala. Torej, dimenzija obraza, to se pravi, da ima nekdo velik obraz v tem pojmovnem, uh, pojmovanju časti, oziroma nasprotje, da je brez obraza in zato tudi rečemo, da je brez brezobraznež. Torej, velikost in pa pogostost pojavljanja obraza v javnosti označujeta stopnjo priljubljenosti, prepoznavnosti, prestiža, družbenega kapitala in vidne časti. Skratka, vsakem primeru govorimo o obrazu kot o središču varnosti in všečnosti, ki ga družba človeku le posodi, ne glede na uh, genetske značilnosti, skratka, govorimo o teh konceptualnih uh, zadevah, Torej družba, obraz človeku posodi, kadar ga je vreden in mu ga vzame, kadar ni vreden, da živi v tej družbi. In seveda vsaka kultura, vsaka družba ima tukaj svoj kulturno specifičen nabor eh, teh praks ohranjanja obraza. V take podrobnosti se zdaj ne moremo spuščati. Um, no in zdaj čisto za konec še recimo eh, bolečina, kako se izraža bolečina sramoto, recimo, s pomočjo telesnih občutkov, pri čemer je v opisih sramote zlastita bolečina zanimiva. Recimo, rečemo, globoko v srcu nas peče sramota, ali pa takšna sramota boli. Torej, to sta dva opisa s pomočjo telesnih stan, ki so nam vsem zelo blizu in se lahko dovolj živimo, da si tudi sami, recimo, predstavljamo to pekočino, v kateri so vtiseni kvaliteta in kvantiteta tega stanja, Torej, pa tudi vseh tih ironičnih stanj vmes. Um, in utelešeno sramoto skoraj tako težko prenašamo, kot samo bolečino. Bolečina zna biti enako boleča, fizično boleča, kot je recimo bolečina, kadar se poškodujemo. Um, zadnja metafora, ki jo predstavljam, je metafora vreči rokavico, ujeti uh, rokavico. Ta metafora seveda izhaja iz srednje veške plemiške kulture, ko je... Um, ko je v bistvu vites v znak tega, da hoče braniti svojo čast ali pa največka čast ženske, kateri je bil pokrovitelj vrgel na sprotniku rokavico. To je recimo rokavica konec 16. stoletja iz italijanskega okolja. Zdaj se nahaja v muzeju v New Yorku. Ena od skatka teh rokavic je več vrst. Tukaj je pozlačena z usnjem srebrom in tako naprej gibljivi prsti. Lahko so pa tudi čisto usnjene rokavice te viteške. Ampak ta metafora, ne, da nekomu vržemo rokavico, pač pomeni, da ga pozivamo na dvoboj. Namreč, kaj pomeni ta dvoboj v tem eh, kontekstu ohranjene časti? Tu gre za moralno računico. Namreč, tako kot mi moramo plačati račune v vsakodnevnem življenju, tako moramo tudi braniti svojo čast. To zahtevajo ti koncepti eh, časti, katočno poznamo. In da ohranimo svojo čast je dovoljeno tudi nasilje. V tem primeru recimo pač poziv na dvoboj. Dvoboji so bili, pač kot veste, eh, s hladnim orožjem, streljskim orožjem in tako naprej, imeli so svoje sekundante, ki so določali pravila, oddaljenost in tako, mislim, da bom se te podrobnosti spuščala. Skratka, hočem reči, da pri tej metafori imamo zmeraj neke povračilne ukrepe, hočemo odškodnino za preživeto trpljenje in hočemo pač priti v stanje, kakršno je bilo prej, preden je bila naša čast neomadeževana. No in tukaj sem zdaj nekako poskušala schematizirati, kako to poteka v kulturah časti. Skratka, imamo neko častno zadevo, neko žalitev, ki je lahko resnično žalitev ali pa samo namišljena žalitev in na podlagi te žalitve se potem dva ali pa več ljudi odloči, da bo čast branilo. Skratka, to je samo odziv na žalitev časti, skratka, In um, skratka, bodi si verbalno, bodi si fizično, torej dvoboj je potem posledica tega, in kaj je zdaj glavna funkcija tega dvoboja? Glavna funkcija je, seveda, da mi investiramo v družbeni in, in simbolni kapital, ki ga imamo ali pa ki smo ga imeli. Ne? Skratka, mi hočemo spet predobiti tisto stanje, ki smo ga imeli. Um, seveda pa lahko kdo komu vrže rokavico tudi samo kot dobro priložnost, ni nevno, da kot poziv na dvoboj, ampak to je potem že nek drug kontekst te metafore. No in na koncu, za pa res na koncu, sem razmišljala, kako bi to poglavje v metaforah nekako zaključila, očitno ni konca temu, kako mi govorimo o časti in sramoti. Teh primerov je res veliko. Jaz sem zdaj izbrala samo en del teh primerov. Dokler nisem v času pisanja knjige Čas ni balast dobila v roke, oziroma, online je tudi dostopno, slovar slovar medmetov. Mi šel pri Zrca z v Ljubljani. In sploh nisem vedela, da imamo v Sloveniji kaj tako kot slovar medmetov. In sem seveda zanimanjem listala od A do Ž vse tisoč in nekaj, par tisoč medmetov, ki jih poznamo. In sem potem sem dobila idejo, da bi pa mogoče z medmeti lahko tudi končala. Um, namreč. Um, kadar mi o kom rečemo občudujoče, o oh, la la, ali pa rečemo ah, ali pa zazdihnemo wow ali pa zacvilimo, i ne? Vsi ti medmeti omogočajo da prepoznamo vesel zadovolje in presrečen odziv ob neki nepričakovani časti. Ta pojoči olala že opiše osebo in njena dejanja, ki nas osupnajo v dobrem. In ob tem olala odkritju kvalitete osebe, v to osebo primerjamo s kom, ki je na nas že kdaj naredil kak o la, la vtis, In zadovoljno ugotovimo, da so recimo te kvalitete enake ali pa presežene. Potem na drugi strani imamo pa ogorčeni uf. Ali pa joj. Ali pa prezirlivo rečemo. Bah, ali pa tlesknemo z jezikom. In vse to pa izraža šok zaradi sramote, malomarnost v ravnanju, obžalovanje in razočaranje, ker nekdo ne upošteva pravil. En sam, je ob nekem sramotnem kiksu nekoga, razloži veliko o teh kulturnih pragih sramote in ena sama superca tako trečejo zdaj pri mladih, pa razloži veliko o neki všečnosti ali pa o površnosti te zumanje časti. Medtem, ko fej pljune čez sramoto, se sjajno in nobel priklonita imenitnosti časti. Potem imamo enega, ki je ambivalenten, oh in ah, lahko ga uporabljamo na en ali pa na drug način. Lahko pa dahnemo poudarjeno občudojoče ali pa slabšalno zaničljivo, sarkastično, rahlo naveličano in v očitnem dvomu nad kvaliteto časti. Torej, vidimo, da se tudi pri medmetih lahko kultura in morala premešata v nekih teh okleščenih razpoloženskih stanjih in poudarita na nek način vrline, družbeni položaj ali pa sta odklonilna do nekega nečasnega obnašanja. Skratka, iz vseh teh primerov, ki so bolj antropološki kot filozofski, ne, zdaj ne vem, je tukaj, verjetno ste večinoma pričakovali bolj filozofsko predavanje, ampak ni. Ne. Iz vseh teh primerov sem želela pokazati, da v bistvu vsakokratna kultura časti, v kateri živimo, pa niti ne vemo, da živimo v kulturi časti, vpliva na naše verbalne in na neverbalne oblike komuniciranja, na govor, na gestikulacijo, na mimiko, na držo telesa, na način oblačenja, pozdravljanje, na vse druge te izrazne načine. Zato se mi pač zdi to poznavanje funkcij metafor in pa medmetov na koncu koncev zvezi s takimi pojmi, ki niso povsem lahko ulovljivi, zelo pomembno, zato ker nam odgrnejo nekaj v bistvu nam odgrnejo veliko več, kot pravzaprav pričakujemo, da nam lahko odgrnejo. In na vse zadnje, pa seveda metafore, ki jih uporabljamo, ali pa medmeti, ki jih uporabljamo, pričajo tudi o tem, na kak način mi sami mislimo o časti in sramoti. Ali je to pretežno konzervativno, ali pa to bolj pretežno liberalno. Ali poznamo to računico časti in sramote? in ali poznamo, kakšen je in naj bi bil odnos do našega družbenega kapitala. No in ja zdaj tukaj naredim zadnjo piko, sem že presegla, um, oziroma nisem presegla, ker smo začeli pozno. Točno sem. Točno sem. Skratka, tukaj bi zaključila, ne bom dajala nobenih poudarkov v zvezi um, svobodo, zato kar jaz mislim, da ste te poudarke uspeli uh, začutiti iz predavanja. Skratka, pri časti seveda se mi lahko svobodno odločimo, da bomo časni, da bomo zase časni, ampak pretežno nas pa definira družba in njena, njena pričakovanja. Tako da hvala, tako ker ste zdržali in upam, da je go razumljivo. Jaz je bom vseo čas, ampak bom prvi napadli. Nadreč, glede, vi ste dali nekaj dobri istočnic zlasti konec mi je všeč. Ampak ali je imel Aleksandr Segejevič Vrški možnost odklonih v dvoj boji potem je ali je imel on je pakistanec, ki je dovolil, da se ne dovolj. ne vem, želadi česa, nečastva žena, a možnost, To prepreči, ali je povedano še drugače, če poznate Vranoviča, strah in njo, legendar in film, mm. noben ne pove, legendar drugiski, noben ne pove, eh, kaj je bilo potem, ko se pravi ta nižji plemič ni oslepil svoje nezveste žene, ampak sem potem skupaj odjahval koncelični luk. Ne? Eh, zve, On je v bistvu oba kršil predpise takratnega česti. To je Ali ima možki v takšnem okolju možnost ne ravnati tako, kot to okolo ne eh, Možnost se vedno obstaja. Samo njegova družbena vloga je s to možnostjo, če jo izrabi, skratka, da uh, se ne dvobojuje, da ne pohabi ženske, recimo, ne. Skratka, možnost tega moškega, kot moškega in, in dojemanje recimo neke lokalne časti tega moškega, je potem popolnoma spremenjeno. Seveda bi puški lahko odklonil dvoboj, ne. Vendar večina moških ni odklanjala dvoboja v tistem času. Dvoboj je namreč Ena zanimiva, tudi pojavna oblika geografsko, recimo v 13. stoletju se je začel širiti iz Italije, pa v Francijo, pa proti Angliji, potem je celo prešel Atlantik in v času, ko so pač naseljevali zahodni del, zahodni del ZDA, ne, smo imeli druge oblike dvobojev, sklad Katar je dvoboj, Skratka, potem Po drugi strani so ti dvoboji krožili po tem našem Balkanskem ozemlju na različne načine, kar je pa zanimivo. Od 15. stoletja naprej so bili dvoboji prepovedani. Torej, dvoboji s hladnim orožjem so bili prepovedani zaradi pretragičnih posledic um, in pa seveda tudi dvoboji um, s, s puško, mislim, s pištolami. Ja. Uh, bili so prepovedani, uh, hočem, hočem to povedati, dvo je bila bistvu oblika, um, ko sodišča še niso mogla razsojati v vseh teh primerih časti. In je ljudstvo pač izumilo, ljudstvo in v tem primeru kot ljudstvo aristokracija, uh, pač neko postavljeno pravo. Ne tisto pravo, ki se je izvrševalo na sodiščih, ampak tisto, ki je šlo paralelno sodišči. In dvo je recimo oblika tega prava. In neoddeležovanje recimo moških pri teh dvobojev je seveda popolnoma spremenilo njihovo podobo in njihovo družbeno sprejemljivost. Torej, če je moški želel ostati sprejemljiv za svoje okolje in moral se dvobojevati. Ne? Da zdaj povem še drugače, kljub temu, da so bili dvoboji tudi na našem zemlju prepovedani že od, mislim, da od prve polovice 19. stoletja, pa zgodovinar studen je recimo raziskal, kako so se vseeno izvrševali v določenih okoliščinah. in kako so celo v začetku 20. stoletja slovenski študenti, ki so študirali na Dunaju, imeli svoje oblike dvobojevanja. Sicer ne več dvoboj do smrti, ne, to je treba priznati, ampak vendar le. In zadnja zabeležena oblika dvoboja je bila v Franciji tik pred Prvo svetovno vojno. To se pravi, da nobena prepoved, formalna prepoved in sankcija, ki je bila formalni prepovedi, ni zalegla, da se dvoboj ne bi izvrševal. Kaj šele, da bi recimo, da bi recimo um, hotenje nekega posameznika lahko bilo bolj močno od tega? Tako da recimo to bi lahko bil odgovor na prvi, prvo vprašanje in tudi na tisto, ki se tiče arabskega sveta. za tretje pa ne vem... Če ga lahko še enkrat sformulirate, no? Tretji pa mi všel, izpomina. <gupila> Ej ena je bil Puškin, ena je bil moški v arabskem svetu, ki je pohabla žensko... Stratinja, stratinja. Zat... Stratinja je samo pri mene. Stratinja je pri prični. To je pozdravljena. Stratinja je pri prični. je Njegova žena nevesel je bila posigljena ali pa je prosto godine šla z nekim turškim osvajalcem, kazen za to, še iz bizantinskih časov je bila oslepitev, uh -huh. vendar je on rekel ne uh -huh. in sta odjahla. Uh -huh. Zdaj pa kaj je bilo z njima? Potem se pa ne ve. Uh -huh. Zato vlažem, ne? No, to, je, to je nekje v 12. stoletje, ker so bili to povrstni politiski okolja še toliko močnejši. Jaz tudi peslinjam posebno slovo vreši drugih knjige. Čast je lahko tudi balast. Ne, čast ni balast. Naslov je čast ni balast. Ja vem, ampak dve, da lahko je tudi. Ja, no, v tem kontekstu seveda lahko to interpretiramo tako. Ampak tu vas lahko še na nekaj uh, opozorim. Ne? Če pustimo dvo ob strani, letos smo imeli primer uh, kdo so časni državljani Slovenije, časni kulturniki Slovenije, tisti, ki volontirajo pri pripravi državne proslave. Se spomnite tega. In takrat je bilo po časopisih veliko napisano, ne, tega pa mi ne bomo delali za džabe, ne, nam država plača, tehniki so plačani, lučkari so plačani, skratka, šoferi so plačani. zakaj bi pa moral nekdo, ki vsebinsko pripravi program, biti neplačani, največji revež. Kljub temu, da se je toliko govorilo, o tem je državna proslava bila, so na njej sodelovali kulturniki, so izvajali nek program in bi se oni tudi lahko odločili, ne, bomo ravnali drugače, zakaj se ti niso, skratka, lahko to vrnemo, ne, skratka, seveda do neke mere ima vsak posameznik možnost odločiti se drugače, kot večina, ali pa kot pričakuje večina, Ampak to je pač prepuščeno okoliščinam in pač pač tej osebni moči tega posameznika, ne? ni pravila, ne mora da pravila. To, no, da ne znamo, eh, da je to, da je to, da je to, da je so te ta, tradicionalne eh, norme, pravi, da ima dosta močnejše. Napisani, seveda, norm, vse čas po navadi nima napisanih, norm, vse ste videli, ne? kako sem jih pobirala. Ne? Ja, ima napisane, ok, Kazenski zakonik v svojih nekaj členih določa, seveda, ima, ima člene, ja, Um, skratka, govoriti čez dobro ime, čas in dobro ime nekoga. Skratka, v primerih opravljanja, v primerih obrekovanja, potem pa še druge kategorije, recimo čez dobro ime države, državno itd. Adijo Nada. Um, um, um, ampak seveda, če pa tist, tisti člen recimo samo o opravljanju preberete, pa sankcije, pa če preberete potem naslednji člen o obrekovanju, prvi govori o tem, opravljanje je po definiciji, pravni definiciji, raznašanje česar koli iz osebnega življenja nekoga, o čemer je sicer mo mogoče se poučiti od koli, s vira, ampak um, ni pa Ni pa dobro tega raznašati ne? in je sankcija. Uh, in obrekovanje je seveda načrtna laž zoper čas nekoga, skratka, načrtno širjenje neresnic zoper nekoga ne? in je spet sankcija. Ampak če se iskreno vprašate, kdo izmed nas je pa tako čist, da nikoli ničesar skoga opravljal, obrekoval mogoče, tu smo lahko že, ne? To počnemo v to počnemo v čih pauzah, ob kafetku v službi, na straniščih v službi, pred službo, po internetu. Uh, otroci to počnejo v vrtcu. Jaz sem bila v bistvu šokirana, ko sem videla, ko je bil malo tako majhen, da, da pri njih to po istem principu funkcionira kot pri odraslih. Skratka, ko se poskušajo pozicionirati v družbi skratka, neke modelku vrtca, bo dolagali čez svojega vrstnika. On je bil tisti, ki je, On je. čeprav vedo, dobro vedo, da ni res. Ne? Skratka, to je nek mehanizem, ki je zelo spretno, tkivo in, in je prirojeno že, že od malih, ne? Že pri malih. Ja. Ja, če ne znajo, da se tega, izhodišča, ki ste ga postavili in šlo v te smeri, da pogotavljate, da se nam zdi, da obstaja percepcija naši javnosti, da je časti malo. To je zanima nekaj, kako, kje ste li prepoznali za da, da nijemo idejo časti postavljeno na pravo mesto? Se to, ja, to je v bistvu prišlo iz vsakdajnjega opazovanja, skratka, naša etnološka glavna metoda ne, je opazovanje z udeležbo. In seveda, jaz sem o, recimo o tej tematiki razmišljala že, da se ne bom zlagala tam, že od srede 90-ih let, ampak nekako nisem metodološko vedela, kako bi jo zagrabila, na koncu koncev pa tudi, če sem iskreno v tistem času, na etnologiji ni bilo primernega mentorja, ne? Ki, ki bi tudi želel recimo biti mentor za tako temo, ki je še zdaj popolnoma neetnološka na nek način. Ne? Mi zamerijo, da sem se šla tako etnologijo, ne? nekateri ortodoksni kolegi, da tako rečem. Tako da ta percepcija je izhajala iz mojega dnevnega opazovanja, iz tega splošnega govorenja, iz tega bla, bla govorenja, bodi si tudi na forumih, ki jih, ki jih berem čisto zato, ker me v bistvu zanima ta mentaliteta ljudina, zato, ker bi se naslajala nad vele umi, ki tam nastavijo, ampak zato, ker pač to tudi kaže nekod raz nečesa. Ne? No, in glade, Te ad hoc pa na prvo žogo um, um, izjave, ja, sej se, se danes začne nebene česti, recimo, ne? To je ena tako. Ja, se včasih smo pa bolj, nam reka, da sem slišala ravno izraz časni, ampak je že bila kakšna variacija tega. Ne? Skratka, vedno je bil ta razkol, ja, se tega danes ni več in časih je bilo bolje, kar se tiče časti ampak to kot tehnologinja, jaz si tak razumem, ker je to um, splošno splošen zorec pripovedovanja. Recimo, če mam jaz pripovedovalca za katero katerikoli temo, se bo na ta način izražal. Včasih je bilo bolje, ne? In tega danes ni, o čemer se mi dva pogovarjamo, nič vam, ne moremo o tem povedati, jaz moram potem s to sopratsko metodo upotegniti ven človeka, da on potem sam vidi, da tega je pravzaprav ogromno. Ne? No in iz, tem, iz tega mojega opazovanja, pa sem si rekla, pa ne more, ne more biti tako malo časti. Ne? Vsi da, na nek način, vsi, dobra rečem, da vsi, narekovaj, govorijo, da ni časti, jaz pa na drugi strani ko sem iskala o časti po literaturi v, eh, pri muzejskih predmetih, v ilustracijah, potem recimo v otroški literaturi tudi, pa se mi je kazal, da, ima, da pač živimo v Sloveniji v kulturi časti. Pa se pa odkot zdaj je ta razkol, zakaj ljudje tako razmišljajo. Ne? In jaz si mislim, da je ta percepcija, Seveda, percepcija nekega površnega opazovalca, to, to je ena možna razlaga. Um, potem imam pa še eno razlago, um, za katero ne rejmo ali da drži ali ne. Skladka. Jaz sem seveda nanizala cel nekih evidenc, kaj je to česti v našem okolju pa v drugih okolji, ampak še zmeraj nizem čisto prepričana, ali je to možno. Skladka, koncepti česti uh, niso univerzalni, očitno niso kulturno univerzalni, so pa univerzalne določene prvine in določeni mehanizmi, ne, ki obstajajo pa ne glede na nek čas ali kraj pojavnosti. Ne. In ti mehanizmi očitno niso pozabljeni. Ne. In zato se mi zdi, da če se percepcija časti spremenila, recimo iz prehoda v en sistem v drug sistem. Ampak to je preveč popularna razlaga spet na prvo žogo. Recimo, ne. Um, no, potem pa seveda, jaz nisem zdaj še kompletne metodologije eh, tega raziskovanja, Jaz sem najprej, uh, se konec tega lotim, poleg tega, da imam nek, nek nabor, neko evidenco iz literature, iz konkretnih materialnih predmetov in to, kaj če bi jaz malo vprašala in tako sem naredila to mini raziskavico med temi srednješolci in sem, kar sem bila preveč razrečarjena, ne, ne morem se ustaviti, da je pojmovanje česti enako, da če je čas enako slava. To, to me ni zadovoljilo. In sem potem razposlala svojim osebnim prijateljem in pa tudi bistvu, kolegom po stroki in kolegicam neka okvirna motivacijska vprašanja, pač takim, ki se znajo artikulirati, no? mislim, da zanisem z vsem tem pošiljala, ampak 21 ljudjem recimo sem poslala en vprašalnik in sem jih prosila, da si vzamejo čas in da odgovorijo na določene stvari reflektirano tega namerno nisem naredila v obliki intervjuja, ker čas in v obliki intervjuja ne moreš čisto vsega reflektirati, ker se spomniš, skratka, še kaj nazaj, in sem jim dala nek določen čas, recimo en mesec, Me sem jih malo opozarila, pa na kavo, ne, tako da niso pozabili, ne, da pričakujemo od njih nek odgovor. No, in potem so mi oni v bistvu tudi dali nek pogled, ne. Recimo nek pogled etnologa, ali pa filozofa, ali pa antropologa, ne, to je šlo za to populacijo. Um, ki pač uh, ni pretirano tudi ne uh, razmišljal, ampak ve pa, v smeri bi se dalo razmišljati. In to mi je bilo recimo veliko pomoč, eno tako ogrodje pred tem skeleto. Ne? Uh, tako da seveda moram reči, da jaz nisem mogla iti na teren pa opraviti klasične antropološke raziskave. Ne? Težko si predstavljam, da bi recimo kdorkoli lahko šel na teren pa direktno spraševal, dobrodan, sem ta in ta, delam to in to, zanima me čast, pa bi spraševal splošno o časti, pa o osebni časti tiste osebe. To se mi zdi neizvedljivo, zato se mi zdi, da pri takih temah treba predposredno dobistva. In tako se mi obirala te posredne metode. No. Še nekaj so vrde? Ja, ali drugologija, rokavlja. Zdaj sem dolgo občutek, pa se vajam, se da koncept časti nekako misliti predvsem do ta patriarhajni sistem. Ali vsaja antropologija vodavlja, kako je, ali kakšina povezava, kak je kakšina tudi kakšnih patriehalnih sistemih, kakšnih glavnih, kakšnih glavnih, kakšnih glavnih čistelja? Ne, ne da bi jaz poznala. V antropologiji je večina literature o časti, ki je začela se pojavila tam v 60-ih letih, no, takrat je bil prav izbruh neke literature v teh antropoloških, ameriških pa angleških revijah, pa tudi knjige recimo so izhajale. Skratka, um, Raziskave o te časti so bile terenske in so bile vezane na neko drugo raziskavo. Čisto v neke konkretne podeželske kulture, recimo, ne? in zmeraj so bile vezane na mediteranski bazen. Američani so prišli v Grčijo, pa Američani so prišli v Španijo, pa v Italijo. Skratka. Pa se reka, pa kaj, zakaj mediteranski vozen, zakaj je to tako popularno, zakaj očasti ne ki ki druge, ne? zakaj tega ne raziskujo druge, pa pol, recimo v 90-ih letih spet v Albaniji, pa potem, recimo, na Kosovo, recimo, ne, to je bilo v zvezi z, recimo, skrbnim meščevanjem in z tem. No, to je, recimo, bila, to je bil, recimo, nek prvi val te literature, potem sem pa zasledila, to da ni nikjer tako obesedeno, za vam to govorim iz tega, pač, kar sem prebrala, Drugi val te literature pa je bil po mojem takrat, ko so začeli čast raziskovati v nekdanih kolonijah, to se pravi, recimo v Veliki Britaniji so raziskovali določene elemente časti pri priseljencih. Torej pri tistih, ki ja, so preži so iz tistih kolonij. Ne? In, ta, in ta, ta oblika se je nanašala spet na ženske in na to žensko podrenost in na patriarhalno okolje. Tu se je nehala. Potem pa so bile narejene v 90-ih letih eh, ene tri primarjalne študije, ki pa so edine, za katere jaz vem, kjer so pa primerjali čast enega patriarhalnega okolja, konkretno je šlo za Španijo, skratka za neko špansko tradicionalno obliko družine, eh, recimo s podobno stoječo družino na nizozemskem. No in To je pa recimo bila prva taka študija, ki jo jaz poznam, leta 96, je išla, ki pač seveda pravi, ne, da so v Španiji vrednote družina, dom, cerkev, se to je znano ne, iz tega patrihalnega okolja, medtem ko je pa recimo v nizozemskem okolju eh, kot element časti se je recimo samo uresničenje, če jaz sam nisem še nekjer prej zasledila, skladka, da je nekdo, ki recimo izhajal iz kakršnih koli razmer in v resniči samega sebi skozi svoje delo, recimo ja, protestantske logije, ampak vendarle se mi zdi, da je to bila edina taka protiv tež tem patriarhalnim raziskavam. Potem pa imamo spet na drugi strani, prej ste se vi nasmihali, Se vem, upravično, ker sem zelo pavšalno to pot, pot pokazala v Ameriko, ampak recimo na latinsko-ameriški kulturi, ki je mačo kultura recimo, ne, še zmeraj, ne, ne to, ali je v ZDA, je pa v Južni Ameriki, v Srednji Ameriki, so bile tudi raziskave častine, ampak spet skozi to, to optiko, ne, recimo moško-centrične kulture. Tako da, da bi kdo prav delal um, raziskavo v žensko-centričnih družbah, mi je ne znano. Bi pa prav rada vedla, če jo je. In isto velja za sramoto, sklad, to niso zmeraj raziskave samo odčasti. Paralelno so tudi na sramoto, no niso zdaj vsega. pitanje, kaj v žensko Ne več. Mislim, formalno ne več. A se pravi, formalno ne več. So pa ok style, recimo indijanske kulture, recimo določene, ne? In... Ja, ampak glede na globalizacijo, v kateri živimo in prevlado, patriarhalna, jaz ne bi upala trditi, da so tiste nekdanje, recimo indijanske skupnosti, ki so bile na teh patriarhalnih principih zgrajene še zmeraj take. Mislim, da če so kot take, so samo zaradi folklorističnih... zdaj, še Ampak, kožno imamo v vasi, dobro vse ne gre za tisto e, pravno ureditev, ja. Ampak, počnevno, domač, lep slovenski primer, bliz pa pa Pakistana, Aleksandrinke. Ja. Kaj je no, to, če danes vidimo, da znaši, da je ozimljiv, kaj je veča čast, da ženska gre, pa ne bo, svojo sposobnost, rekel se, svojo sposobnostjo, da je dobra governanta in kaj vsem, ali sluščinja, moški pa zelo, da ne bom rekel, po pa nekaj torej, če se jo že on, če on ne reče, da so dobila sočasno ravnale, ne? nekaj bomo to rekli tiste moške tu, v nas, da so v bistvu nečasni, a ti so se skoraj, da vse želate, žena? No pri teh Aleksandrinkah je treba le poudariti, da je bil ekonomski moment tisti, zaradi katerih so se ženske iseljevale v Egipt. Skratka šlo je za zemlje, goriško zemlje pretežno, ne, kjer so živeli v skupnostih kolonov. To pomeni več družin v isti hiši in v res strašno pomanljivih revnih razmerah, no, da ne najdem še drugi, da za drugih izrazov. In revščina in uh, recimo vrsta zemlje, na kateri so, ble, so bili ti koloni, ne, jih je pač prisila, da so iskali druge oblike preživljanja. In to ni bila edina oblika na temo zemlji, da so ženske participirale pri uh, Pri dobivanju sredstev za družino. Recimo ženske iz tega okolja so bile perice, mlekarice, so hodile v trz čistiti, so recimo hodile na zemlje sedanje hrvaške peš po par dni, pa so prodajale jajca, pa še druge domače predelke, recimo. Ne? Ampak to ni bilo dovolj. In ne vem, če bi to lahko skozi moment česti ravno razložila, kaj ti To so bile hude družinske zgodbe, da je šla mama dojiti tujega otroka in je ni bilo potem nazaj, par let, in so njeni lastni otroci doma še vedno po živeli, čeprav je ona pošiljala denar, pa se je potem mogoče tam skomporočila, pa se je oče zapil doma. Mislim, ne vem, če je tukaj ravno lahko utemeljimo to skozi čas. Jaz bi to utemeljila izključno skozi ekonomsko eh, situacijo ja, teh družin. Ampak, ekonomska, eh, samo to bi rekel, da je ekonomska situacija ni slabega v ženskah v teh nasprotno, ampak je moške, čeg mi zares, da moški poln časti potisla neko eh, manj čast na mesto, oni so bili ja. trizili za se častate. Eh, ja. ljudje ki niso bili sposobni s svojim delom Ja, torej preživela, ne glede ja. ja, oni so bili tako le počili, da kako nikaj potlačeni. Ja. In za primer, kaj jeska smo slišali pa videli na krajši Vse najlepše, vse najboljše. No, vi ste že tu pokazali da se na napiv, pa če se je, poročna ženska, ali skoma, ja. ali ne. Pa mi bilo pa tudi narediti študijo zaj, o teh božeh, ali srblik, kaj je bro z njim. Se to v bistvu o, že ob, na nek način obstaja. A, ali ali se jo použivajo nekje v senci. Ne, ne, ne. Dorica Makuc, to je novinarka, je prva, bismo napisala knjigo z naslovom Aleksandrinke. Misim ali je v 80 ali pa 90ih letih, zdaj se natančno ne spomnim. In ona je recimo nekaj zgodb zgod, teh Aleksandrink vključila. Potem pa so recimo drugi raziskovalci, ki so se čez 20 let šele tega fenomena, recimo vključili tudi otroke teh Alexandrink, može Aleksandrink, to smo videli recimo v filmih otroke, ne? Moš pa nismo videli, ampak jaz jih teh zgodb, recimo, ki so bile tudi predstavljene na razstavi v Etnografskem muzeju v Ljubljani, pa iz teh kataložnih zapisov, vem, da so hudo trpeli. Njihova moška čast je bila hudo prizadeta, ker je ne samo, da je žena služna denar, nekje, ampak je pač tudi si tam svoje življenje. Ne. Večina teh ženske, je nekako tam se porazgubila po Egiptu. Zelo malo jih je prišlo nazaj in kadar so prišli nazaj, so bile eh, nesprejete, otroci jih niso več prepoznali, one so živele potem recimo v Egiptu v nekem izobraženem okolju, kajti tam so jih potrbovali, civiliziranem, civiliziranem in sem jim je zdelo mučno v bistvu vrniti se v tisto revščino nazaj in pudrtijo, tako da so se spet vračale nazaj v Egipt. Ne? In to so bile hude, pretresljive zgodbe, tako da vsekakor moška čast je na ta račun trpela. No? Ampak vse eno, to niso bile materialne družine to je bila samo oblika preživljanja, ne? tako da, ne vem, na slovenskem jaz seveda ne morem reči, da bi, da bi poznala obliko matriarhata. Mogoče no. ena zadeva, ki nima nekosebne zveze s tem. Prostim. Mogoče nima s tem. Jaz drugim se z univerzalnim temeljnim In pred nekaj leti so v Namibiji, vlasici od uvedli pilotni projekt. Financirala ga ininiška, je Nemčija, protestantska pomeni tam je bilo zelo zanimivo, da se je nevjerojatno izboljšala ekonomska situacija tistih ljudi, da se je trajna podhranjenost otrok zmanjšala iz skoraj 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 zato, Vez ta, rec naprej dek zasegne ženske, Moški so veselno popivali naprej. Ne vem pa, zvek, to, kar pa pravi e, gospod Amšak, kak je pa, tega pa zna, ta izaskava, tudi ni gledala, kakšni so pa bili družinski ali častni, ali tudi odnosi, se pravi, koliko koliko so, so se te, Sedaj samostojne ženske, ki so vprve pekarne, frizerske salone, širudinske salone in tako naprej, kot so se te osvobodile, bomo rekel, tega tradicionalnega, patriarhalnega To pa Tega pa ta projekt ni raziskoval. No, na splošno, ne glede zdaj na tale UDT, ki ga omenjate, je recimo ženska materialna neodvisnost. Ne. Tisti dejavnik, zaradi je ženske dejansko razmišljajo o sebi kot o časni osebi. Torej, če je sposobna, recimo, služiti svoj denar, ne glede na, recimo, neke kulturne specifike, tudi prepovedi kulturne, recimo, ne? Um, tako kot je zdaj bilo s to v Pakistanu, ne? ki je pač si prizadevala, da bi se vrstnice izobrazile. Skratka, to daje ženski tole lasno vrednost in zaradi tega občuti del te časti. Je pa seveda vprašanje, če je potem družba prepozna kot častno zaradi tega. Ne? Nekaterim je dovolj, da imajo samo ta notrenji občutek, da so... Ne? Ja, vendar je nekaj vredne. Ja, vendar je nekaj vredne. Me je pa zanimljavno to zmerje, da je premodrem občutkom časti in pa to, družbena percepcija, ker si pažel ljub čutek in nekako signifika samo nevno, da ta družbena percepcija danes isto kar preverduje. Zato bo še ta občutek, da ne bič nije časno, tako da nekoli smo što vstavljeni tudi ta primer z upravljanjem ugleda. Se pravi, ko imaš nekje družbo, ki čast diktira pometno, se pravi, ni zdaj taki veljazo častnega, dejansko častnega, Vprašanje je, kako imamo kakšno notranje časno ampak gre za to, da se vsi razumemo, vsi smo cinični, razumemo, ta tip ima dober PR, dober videc. Vse hrana je dober videc, zato lahko rabiš moč, zato rabiš pozicijo in tako naprej. Ne da lahko to uspeš, ker že nisi zelo močen, te sesuje. Zanima me ravno, velj da to predvsem kulturno povejeno na zličnih kulturah, japonska, uh, takdaj, je Japonska, voshido in tako dalje, kjer sem videl dosti povdarka na tem mm. vnotranje občutljenja časti, uh, seveda tudi ne znam, ampak koliko je recimo to razmerje je uh, pač danes uh, pomembno, kako je še sploh tega vnotranjega občutljenja časti? A je to kaj povezano vključe tudi z religioznostjo? Pač, uh, Ja, gotovo da je povezano. Ne, čeprav si pa ne upam trditi, da je vera glavni krivec ali pa uh, glavni promotor notranje, glavni krivec recimo za, one, za uh, recimo, kaznovanje v imenu časti, ni vera kriva, je kultura kriva. Ja, za tole notranje doživljanje časti bi jaz za slovensko okolje skoraj upala trditi, da ljudje, ki intimno So crkjo, ne glede na da so fizično tam, ali so tam, pustimo za te dekorativne v bistvu, zadeve v zvezi s cirkijo. Ampak tisti, ki se intimno počutijo verne, se tudi intimno počutijo bolj časne kot tisti, ki recimo razglašajo, da so ateisti ali kako koli to imenuješ. Ne, mislim, um, Uh, ampak to zdaj govorim spet na prvo žogo, jaz nijem na to raziskali. To meni pač govori ta moj notranji občutek, glede na to, kar sem se prebrala in predelala. Um. Specilična reponska kultura, ne, ko sem omenila, prav zdaj stvari mi to nitomatizirala nitologiz na PC, ne, se pravi ta eh, samlajava čas, gošilo in tako glede. Uh, Koliko je, recimo, je v tej kulturi danes ta zunanja čast, prisotna primerja z našem zakonu? V japonski? Je. Ja. Ali, ali se tu mogoče naj nekakva povezava, da bi lahko rekli, da mogoče se tudi, mislim, vedem, da še vedno obstaja recimo močna kulturna uh, identifikacija s to uh, notranjo častjo v japonske, mm. tudi v delovske kulturi, se mm. mnogo je to še vedno prisotno. Manj se mi zdi, da ta neka zunanja mm. družbena, aplikacija, časti, To ni res. Ma, si na včutek, je dvotriva, ali radila, da je nekaj reče. Pred nekoliko dnetih eh, so o Japonci, ko deželi samo moro z frapantnimi zaključki, za da japonce dosti več doživljenja nima Slovencev, v statistično gledano ena na sto. Kako nisem to kaj da je Da Japonec, Ne pomisli tako, ki to na samo mor kot slovenec. Ampak to je zanimažno. je potem do segmente kdo in na kak način se dela, ko je na, na japonskem samo mor. Se pravi, gudno je straceo, oblikom monocidnih automobila, tisto je, kar bihno na japonski samoraznih filmi, tako lepo življeni vse po, po japonsko karaktiri, po Amba Ampak nekaj grozna kar čas zadeva, je pa pri eh, višjeg razredku let, išpolnili študenti kam sede v srednje šoli. Otroci se nečejo v v Fuji, v prepade misli, ker ročilo je vulkan, ker niso izpolnili pogojev, ker niso dosegli dovolj točk, miselite, norme, ja, drugo ne norme, ja. Ja, v sloščino mislim da je procent samo na polskem manjši kot v ko Sloveniji, ampak ja v Japonci že ga nati iz, iz to tega sta pokili družbi, ali pa ker ni izpoln počakovan. In ta japonska otroška ubijanja ravno to stvar za časti, ker ni izpolnjo pogojo, se pravi, ni dovolj časno, ne. To je pa zapravo krut. Danes, ta ta, ta arhajičnost japonska se je prenesla bolj ali manj na otroke. No, jaz mislim, nisem se zdaj zelo podrobno ukvarjala s temi elementi samomora, ne? ampak v japonski kulturi, skratka, ta časni samomor v japonski kulturi v bistvu izhaja iz te samurajske tradicije. Skladka, Raje kakor da se predaš sovražniku, kadar so razmere take, da ni več druge rešitve, narediš samomor. In isto je veljalo za ženske, za žene samorajev. Raj raje kakor da padajo v roke sovražnikov in jih ti posilijo, naredijo samomor. To seveda je častni samomor tudi kot kategorija v neki antropološki literaturi. Koliko to vpliva na sodobno japonsko družbo, tega si ne upam spekulirani. Bi si pa upala reč da veliko samomorov pri nas izhaja ravno iz tega, kar, vi, kar ste vi razložili, da enostavno ne ustrezaš normam družbe. Družba od tebe preveč pričakuje, ti pa se ne počutiš fit v teh okvirih in raj zato umreš. Ne? Mislim, nisem psiholog ne, da bi to zdaj razložila drugače, ampak se mi zdi, da je ta pritis kulture v bistvu tako velik in zunanje čestin tega, kar ste preomenili. In tebe je medelj vse eno, ali ti dejansko ne vsežaš normom družbe, ali pa ti misliš, da ne vsežaš normom družbe. Ja, Rezultat je enak, ne samo mor, ne, ja, Ampak, pogledajte, pri časti, če govorimo o tem, kar je bilo vprašanje, ne, je pomembno to lastno doživljanje svoje časti. Seveda lahko ljudje o tebi govorijo, da si ne vem kaj, mislim, ali v slabem ali v grdem, ampak ti sebe vendarle le doživljaš na nek način. In če se doživljaš v slabem in ljudje o tebi govorijo in te tudi doživljajo v slabem, Je to huda življenjska situacija verjetno, ne. Prav tako pa verjetno tudi obratno, če se ti doživljaš kot časten človek, drugi pa imajo o tebi drugačno percepcijo, nekaj nekje ne štima, ne. Treba kot kje je zdaj iz Adrega, kje je motnja v bistvu nastala, ne. je te mi gledati izpostavo nekega realnega premjera, še bi zelo odli temno, konkretno s seme in pod vsema, in cel ne novo smo imeli ta samo Je bil v nek kontekstu, ste je čas, recimo ta videc, ki moment, ko su. mm. uh, ja. se suh, ja, in da to zdaj združuje. Ne, nisem ga poznala osebno, ne, in samo kar je pač po mediji že prej in potem ta njegov eh, eh, Sto, tragičen to, to konec, ne, mislim se lahko za mi smo pametni pa špekuliramo. No, no, A, pa misl, pa rekel, toljne, ne, ne. Gotovo da so bili neki zunani pritiski, ne? Čas družine je bila omadeževana, V tem primeru, ne? Če govorimo o časti, ne? Kaj pa so bili njegovi notrani razlogi, tega pa pač ne bomo ussledili, no? Neč, pa mnenjam, kem se den že ga trenutno prstiga, ne? Je iskatiš najavo 80 eh, eh, let. E e ne vidi, je eh, tako v, svoji, v svojih svoje, eh, za Ravno, ravno tem vprašanjem samo mora, samo mora, zakaj je to s Poljene pa čas, ne. To je tako pretreslivo lepo, pesniško iz zrednji stila napis, iz zrednji stilom. Napirno neka znamo slovensko osebnost, in se se je neskrat To, to di lajdem, da si ljudi ljudi v, v tem smislu, šlo trplenje mladega ljuda, se pravi poročeno zlovensko, bo Mislim, tako sramotno zelo, da je že nekaj tukaj zaljubljen, da se je ubil v kmecovitni, ampak to tako lepo to zapiše. Že samo tako. zradi dejstva, da je zaljubljen, kar recimo ni bilo vidno na nee, ali na kaj. Ne, da je zaljubljen vzelo, v poročeno ženo nekega. Tukaj, tukaj. Ja, razumem, ampak je to kazal zveni, in ona njemu vračala čusto ali ne je samo pri sebi. Njemu se je to zelo ja, ja. Kot, kot da traparija dan pač in tepec stran, da se ekstreno zaljubi to, to, ja, domata, to je terlo, no? pensli, da je v tem zgodom kromata. In to ga je res strlo. V pensli je nekako pisala o tem. Tako res z, z, z, z, z vsoh prizadeta se, se sočutijo, empatijo, no? če pravi, to radim no, Jaz bi se že samo vrnila na tole, kar je mene tudi več čas me je žrlo, ko sem pisala knjigo in raziskovala. Ne? Kako v bistvu univerzalno definirati čast sramoto ali pa katerokoli od teh podkategorij, ki sem jih omenjala. Ne? Prvo, kar je bilo, Je lahko, recimo, ne glede na to, je na Japonskem, je v Afriki, v Ameriki, ali v Sloveniji, univerzalno definicijo nečesa damo? To je bilo moje prvo vprašanje. Ne? In sem si pač morala priznati, da samo do neke mere, da tudi moja filozofija. Recimo, ne, pa, recimo, sem brala filozofe, ki so pisali o ampak tukaj danes sem izključno antropološke sestavine predstavljala. Um, Tudi filozofi niso mogli tega univerzalno razrešiti, recimo Spinoza, Schopenhauer, Aristotel, Platon in tako. Um, tako da sem si tu pač morala priznati, da v redu do določene mere lahko jaz naredim nek model, tako kot je no, model. Um, tako kot je uh, ta model. Ne, um, No, to je pač model, ki sem ga jaz v sestavila na podlagi vse literature in pa zlasti enciklopedijskih eh, slovarskih del. Skratka, čast kot zulnja kategorija, kot notrenja kategorija, eh, pravica do spoštovanja ne? in pa potem vsi ti eh, simbolni pomeni, ki so okrog tega. To sem mi je zdelo, da lahko edino kot univerzalno izpostavim glede časti, ne? Ampak potem pa seveda, ne, bi bilo pa treba preveriti v, v različnih kulturnih kontekstih, ali to drži ali pade. Ne? V našem kulturnem kontekstu recimo drži. Ne? Tako da mi je bilo izredno težavno, v bistvu, mislim, jaz sem več to pa se reka, vredu, če ne moram filozofsko priti recimo bistva tega vprašanja, kaj je čas pa kaj je sramota, a bi si mogoče lahko pomagala z definicijo pa bi uporabljala, um, Še druge vede, pa sem recimo v um, pravo šla, v lingvistiko, antropologijo, etnologijo, ne, zgodovino, ne, in sem potem na podlagi tega, včasih bolj, včasih manj parcialno, ker pač ni podatkov, če ni podatkov, se ne um, Sem seveda spet lahko naredila nek osnovni model, na katerega polepiš kulturne specifike. Ampak ne vem, če je to za dosti. No? Mislim, to me je vršča žrlo in to vaše vprašanje, jaz mislim, da ste vi ujeli to mojo... Latentno željo, no, da, da to razrešim. Ki si, ne vem, če si jo razrešila praktično. Ja. To se meni zdi zelo univerzalno. Drugo vprašanje je, kaj so je vrline, kaj so ke, no. kaj je družbeni položaj, kaj je bogastvo, kaj je družbeni kapital. To je ja. nekje raznih okoljih različno. Da pa so vrline takšna ali drugačna, da je družbeni položaj takšne ali dačne, ne? In da je spoštovanje, kar koli že je, kakšno okolje, razumno spoštovanje, Vedno spoštovanje, imam že drugi primer, uh, spoštovanje mrtvih. Popolnoma vse eno je, ali ti pokojnika zakopljaš, skoriš ali stvariš ptica kot nekje v Indiji. Ti si pa na svoj način iskal spoštovanje. Ja, kultura e? je specifična. Se zdi neznosna misel, da je mojo stara mama nekam, da je je pa to tisto, no. to čestniš, uh -huh. eh, Mislim, pri povajči. teh kulturnih specifikah ne, je tako, lahko jih naštevamo v nedogled, v vprašanje ali privemo dobistva. Ne vem, ne, to si jaz, ne pa seveda pri kulturnih specifikah je treba odmisliti te ne mislim, staro imamo izpostaviti in, in tako dalje. Ne? To so pač kulturne specifike, ne? To, je, to je dejstvo. Ampak meni je bilo osnovno vprašanje, ali lahko meni neka evidenca, nek nabor primerov iz različnih kulturnih okolj, iz različnih eh, zgodovinskih kontekstov, eh, pojasni to univerzalno. Ne? Ne vem, Sama sebi sem, pač do neke mere pojasnila, ne? kar me je zanimalo. se je zato ponovali pišemo, da sami sebi kaj pojasnimo. Ne? Adio. za. Drugi tudi, kar sedmi. Tal da ne vem, no, mislim. Jaz, v bistvu, jaz sem bila več čas razpeta med tem, da moram kot etnologinja pač bazirati v empiriji. Ne? in kot filozofina dati neko univerzalno razlago. In to je bil v bistvu, v bistvu spopad dveh, dveh orodij, prav kako priti do nekega bistva, ne. Ja. ja, on je bil zade. On je že čisto bled, ko je zadeč. Ja, ja? Ker jaz nisem prav knjigo, nam, gledal sem to film, film pa ne razvanko, Kloši neto, ne, ne? Tam je tisto knjiga, je pravo Olalajan, jer več čas. Ampak olala je lako posmehjil, požižaljen, ja. škandal, ne? A, pa smo re odkrili, da, da ona, da, da, in tako dalje. Redko kdaj mislim da bolj sodi, ali je Megmed, okay. ki ima uh, amdrejto, uh, boje, ne? Ja. Ampak jaz mi re, so, da, da bolj sobi so v tistih galskih umor, e, bolj v tako duhovito češ, če noja, saj rešita. ne. Ona ja. je redko kdaj, da je tako, ne ve, super in, in tako dalje. Čeprav tudi, ne. Samo z, z, odvisne od tega, pa, kako se tu naglasi, ja, ja pa po mojem, saj iz francoščine vem v dvosmislen promen, preslašanje, No, jaz recimo pač iz tistih primerov, ki sem se jih spomnila, ne, sem si rekla "Ola la la, ne, to smo rekli nekomu, ki se nam je zdaj ufaca. V nasprotnem primeru slabšalnem bi pa rekli opala la. Ja, ne. Pravda, ne? No, to, no tega smo, nisem omenila, tega sem se zdaj spomenila. Ne, če gre, da ja, je ja. bilo še francoščine, odkot to najverjetne, najverjetne vide, ne? Koli ta ola la zelo, zelo v iskanju? No, ampak vi ga morate postaviti v kontekst. Jaz sem čas iskala sestavino v kontekstu. To se pravi v neki svoji družbeni vlogi. Brez tega je nisem, je brez no, veze, da je naziraš. Ola la gre za delimo skakranja čezplost, če čas čez. Isto Ja, ne, no to imate v mislih vi, jaz sem pa mogoče pri Olala kakšno drugo stvar, tako da to je spet lahko zelo kontekstualno in Skaj, ne, kot kot specifično. Znam, že na in ja nekako je širši in to poštevati, in pa deželo, od katere, od okolje, katerega to je Zdaj, ja. Če, če o o ja. ja, no, spravit, ampak La, kot kombinacija, ki škaja Niso pa nekaj drugega, niso pa nič drugega, čisto drugega. Amo, vprašanje o družbenem položaju, o vlastnem družbenem kapitalu, je celo stratifikacija v položaj, kapital, stratifikacij, določenih družbah, pa to, ali je čast, ali se s tako manipulira, da je porazdeljena tako, da oni ljudi više kot više, klaste razgledi, ali više skupine imajo, so percipirane kot časne, ne? pa so bolj časne, kot pa tiste, ki so sramotne skupine, ki so spodaj, pa če to bilo in pa je. Ne? Kaj je bo kar pravi, da je bilo odkritih Zato, ker ali je ta čast v tem smislu, da so oni višji, oni nižji, ali je ta čast tako razdeljena, da ustreza, bomo rekli, recimo veselju, daru oziroma nekim razmeram kreditovodajalca in to, recimo, v smislu. V tem spizu, ker to bi tudi tako, da je rekel: položaj. Ja, se, je kot let, prvi je bilo tam Indije do ampak vedno je bilo, in do danes, pa, tak, v takih družbah, predvsem v To so družbe, ki pač, taka preveč, civilizacija, ko preveč, no, to preveč, preveč, preveč, preveč, preveč, preveč, preveč, preveč, preveč, preveč, preveč, preveč, preveč, Za neko, vedno je šla za neko razmerje nekoga, ki je posojilo dajalec in nekoga, ki je posojilo jednalec, ampak potem so tisti višji posojilo dajaleci, so bili častni eh, kreditori, tisti nekateri drugi svoji so bili častni kreditori jednalec, nekateri je mm. bi bil preddenarjem in bil osnovno eh, srednjalno sredstvo. no tisti najnižji, ki sem pa skrat tisti so bili pa nečastni. In so tisti, ki so nečastni, bili tebi močno nekaj grupirani, zato ker so zmeraj, Niso odpla, tudi če so odplačevali, se je že bil v slabi položaj. Tudi če so odplačevali, niso bili nič bolj tem, ko so raje neki, recimo, da je to, kar tudi, tudi ne, so bili brahmeri, pa tudi v Indiji je bilo nečasno, popolno prepovedano, da dajete posodila, tudi tam kjer kšači, in baširi, in vse, vse nižji, in kasten, tudi najnižji, kompletno prepovedano. V se seveda to je prepoved, ne vem tako tabuji, ne kaj, ampak edini, ta glavni dejalci, ne tisti, ki dajo nekaj, pa potem za tema pa so pa brahmanizmi, ampak oni so imali dosti časti in lahko manipulirajo s často, ker oni lahko tudi delajo take stvari, ki so popolnoma tabuizirane, pa gre mimo, gre problema, medtem, ko bo pa en sicer, ko bo pa en iz nekaj trgovorec, nekaj, nekaj namljivo pa že, če bo nekom uposojal, pa že težava prišla, Toda, če je to povezano s transakcijami tisti, ki je ubik, pa tisti dolžnik, pa upnik, pa je vena, pa to čas pač hm. ima več časti, manj, da so bilo tisto, da ste tisto pot, oziroma, pa, mm -hmm. je bilo sramoto, pa, mm -hmm. čas, čas. čas pa če so pa, tako razdeleno, oni zgore so, so častni, pa so ne, pa delajo sramotno, oni spodaj so pa non samotni sramotni, pa, pa ima mislim, teže pogoje, da čast, no ampak to, ampak to je recimo, mm. vržo, ne, države, mislim nekaj, k... no, jaz mislim da družbeni položaj, ne, ker to je bilo bistvo vprašanja, ne, vpliv tega družbenega položaja, ne. Eh, družbeni položaj, v kolikor je viden, seveda vpliva na to, ali te drugi dojema kot časnega. Ker če ja se recimo k tebi, ko se nisi še nikoli srečala, ne, pa ti rečem zdravo, je sem Mojca, pa si misliš pače na no Mojca. Če pa prijem k tebi, pa se sprsim, pa rečem, zdravo, ali pa dobrodan, jaz sem mizera prof. DRMR, ne in vse ostalo, boš pa ti verjetno v svoji glavi drugače mene postavil na neko drugo pozicijo. Ne. Zdaj te mene, da bi zdaj... <laughs> e, tako da, jaz mislim, da sveda družbeni položaj ima svojo vlogo, ne. ampak je vprašanje, koliko je ta družbeni položaj, ki lahko recimo bazira na predoberem bogatstvu. Ne. In, ne, ne pa na tej notranji časti, o kateri sem govorila, vprašanje, koliko sta ta dva združljiva. Jaz pač menim, da eh, notranja čast in te vidne poslednice zunanje časti, kakšnekoli so že, v kateri koli kulturi, zdaj ali Indija ali Slovenija ali Amerika ali kjer da to dvoje mora biti kompatibilno. Jaz se lahko predstavim, drmer, pa ne vem kaj, pa naredim slabiti z slabim predavanjem, recimo, A pa se mi zatika, ali pa medlima ali pa ne vem kaj. Ne? Lahko pa kot mojca imam tu eno fajn predavanje, pa recimo ne bi nič pisala. Mislim, jaz mislim, da ta družbeni položaj, vidna oblika družbenega položaja je pomembna pri, pri tem, kaj si kdo misli o časti nekoga. Je pa res, da, ti, da je to seveda nekaj, kar je prvi vtis. Potem pa tisti, ki želijo, tisti, ki jih zanima, bodo verjetno preverili, kaj je notranjo častjo pa zanesljivostjo te osebe, ne? pa kredibilnostjo. Pa, pa, v kontekstu patriarkal, patriarkalnih nodušk je to, da, da glavni patriarhalisti izrabljajo čast na tako način, oziroma, da se z nekimi raznimi titulami videjo, samo stegla, če imamo moški, tako titul, je nekaj bila a je iskra, pa še ena druga stvar, recimo, tudi vprašala, ne, recimo je globalizirana, pač centrič, ne? pa so pač eurocentrični pa americentrični globalizacija, ne? Pa ti tisin pa to, ker Amerika recimo je tudi eh, bla, oni so nekaj časa izvažali kapital, dan so oni neto uvozniki kapitala, samo oni so častni, on, eh, oni ti to je malci, torej to pomeni, u, oni bodo pa vedno eh, sposobni plačati, torej bodo mudali, bodo ne? in lu so. Majhit je čast, tem, je ima boga država, tam recimo, da tudi ne neka boga država so v vzhodnji Evropi, ne, pa je pa je ne anworldi, ne, pa ne, je pa ne, častna, ne bo nego sposobna obračat posojil, in zato ima tudi s tem ne, IMF upravlja. Mm. Ko naprej no ne mislimato pač skupina častih držav, ne, ki ima um, ki ima kapital, ki ima, ima, ima imidž. Ampak zdaj pa več nima kapitala, zdaj pa samo ljubovni, da ima kapital, ker jo pa režuje nekakonilna pozicija v globalnem svetu, pa bo tudi probala to nadomestiti, ker se bo et, to svojo et, znaciljivost poskušala z taktično prst. Ja, bo imela pa še vedno simbolni kapital. Ne? Simbolni kapital. Ne? Zdaj, zdaj, bo imela ta, kapital. Smo američanje gleda ves, Da so da nima več čas je, to pa muslimani, pa tudi islamsko pa al um, in tako naprej. Pa so miti, pa nekateri širi, Ja, en, to pa tudi. Zdaj, danes pa Če prosimo, Evropa je tako bojčih No, glede tega, jaz zanim, če sem prav vprašanje razbrala, ampak jaz sem razumela tukaj patriarhat, pa simboli kapital, pa družbeni kapital, te stvari. En sam primer vam, vam dala. En sam primer, ne da grem zdaj preširoko, ker nimamo časa, ker še moram ne bila pa zrihta svojega froca, <laughs> najstnika, <laughs> ja, bovi kaj dela. Uh, hočem samo to povedati, kako vpliva, recimo, uh, patriarhalna vzgoja tudi, če je ne vem, koliko generacij nazaj, na simbolni kapital današnje emancipirane ženske. To vam povem iz vlasnih izkušenj. Večina mojih kolegic, dr, karkoli, se bo recimo v mailih predstavila, samo bodis si z imenom ali priimkom, ali bo kveče mu dala spredaj dr, v formalnih mailih, za ne govorim tisto, kar je med frendi, Um, redko katera bo bič, tako kot bi rekli američani, pa bo dala zmeraj zraven formalno titulo s tisti kvirček spodaj. Redko katera. Ne? Pa si hnega vprašala, pa zakaj? Pa lej, kako si do te titule prižodrje težko priti, do vsake naslednje pozicije akademske še teže. Ne? Zakaj? Ne? In jaz sem zahtevala, kjerkoli sem bila, da na vratih piše vse. Dolgo, na dolgo in široko. <laughs> Mislim res, ker je bila prej praksa, samo ime prej imek. no Vse potem se je to nekako strukturno rešilo, recimo ne, na Filozofski ne. Ampak nekaj časa pa ni bilo, ne. pa nisem nekaj čas na Filozofski, sem bila še druge. Ne. Um, hočem samo reči, da ti vplivi patriarhalnih vzgoj vplivajo tudi na to, kaj ti misliš o svoj pridobljeni časti. Neka visoka izobrazba, vendar je neka predobljena čas, ne? razen če je kuplena, recimo, pa pustimo zdaj te ekstreme. Ne? Ja. Ni, ni, še, mislim, ni še pisala o ženski v ki bi kupla svojo izobrazbo. No, zdaj je ena ministerca, obtožena plagijata, doktorata. za Slovenijo, se bo še mar razkrilo, ampak pustimo to. Ampak hočem povedati, da tudi na ta simbolni kapital, kot je podpisovanje svojo titolo, vpliva Uh, nek družben sistem, v katerem živiš. Ne? Skratka, si ujet v to. Potem pa enim parim reka, pa podpiši se, z vsemi nazivimi, svetnica, ono, tretje, kar si? Ne, pa to je preveč zapisati, pa ne, pa to si daj v en fajl, pa imaš copy paste, imaš tako pe roki. Iz inata. iz inata. Se ne zato, ker bi ti hotela, da, da v svet ve, da si svetnica ali ne vem kaj, ampak iz inata, ker se to do zdaj ni delalo da praktično sabotirajo same sebe, ja. kar bi, bi lahko in jedno drugi razumel, da praktično je nečas, da ženska radno bi ljubi nek status, da ta nečin samo nečas. Ne, ampak sabotirajo iz tega razloga, ker je še zmeraj v naši mentaliteti, da je v ženski časi to, da je skromna, da je nevidna, da je neupadljiva. Aha in to če se ti podpišeš z titulom v kvirčko, ne, pač nisi več tako neupadljiv, ne. Če se samo z imenom predstaviš, ne pa tudi z vsem ostalim, tako kot se večina moških, recimo nekih poslovnih, eh, pa če shodim tu pa tam grem izpirca, no se se tudi kaj ne učim, je, pa grem včasih na Bled, pa grem na gospodarsko nastaviče. Ja Uh, ko se ženska predstavlja kot doktorica, se redno začne nekaj masevna, da je zelo ja, ja, izgirdala, no, no. da je tako mišlja kot doktorat, da je ona pokoglavka. Ne, no, ja, ja. Tako da je v bistvu izinata, jaz imam dolge glase izinata, izinata, ki je povezan s častjo Zdaj pa razmišljajte o tem, kaj bi to lahko bilo.